Николай Рейнов. Източни приказки. Китайски и японски приказки. Сечетанке Инфо. Лисица, невеста. Китайска приказка. Едно време, преди много, много години в областта Пиньонан живеел търговец на име Юнчин. Богат бил юън и народът го почитал, понеже бил не само богат, а и добър, но той не бил женен. Не че бил много млад. Ами не можел да си намери булка. Годините си минавали, а търговецът се не срещал мума, която да хареса. Веднъж той излязал на лов със слугите си. Отишли надалеко в сетепта. Момчетата подгонили лисица. Заобикули ли я, засвирили по нея, завикали, "Охаха!" -ха! И хаха, -ха, вратнала се лисицата насам, вратнала се натам па избрала едно място, дето имало по малко хора. Разтърсила опашка и побягнала колкото и кратко но задържат, но тък му там бил застанал сам господарят. Пресрещнал ин лисицата, размахал копринената връв, па е хвърлил и умотал три пъти животното. Натрупали се всички да гледат хубавия лов. Не били виждали такава лисица, стройна, силна, с остра муцуна, сучи като звезди, с козина, като злато. Цяла блести, не е лисица като лисица. Чудо невидено, благодаря ви, момчета, казал я на слугите. Не лисица, а цяла хубавица ми изкарахте. Де да можехте и такава невеста да ми намерите. Ако срещна мума, от малко, малко да прилича на лисица, веднага ще се оженя. Но нали знаете, че нашите набелени на червени муми никак не приличат на нея. Както и да е, момчета, привържете ми я зад седлото, па да вървим. Вързали лисицата отзад на яновото седло и си тръгнали. Слугите напред, а господарят, подир тях. Замислил се дълбоко ян, кара коня и си мисли, какъв е той късмет, неженен да остане, един между толкова връзници. Не му помага щастието. И тойто, то. както си мислял, току-почнал да си говори тихо. В старо време, както разказват някои, са и какви ли не чудеса. Защо да не станат и днес? Да речем, защо не станете и, че вместо лисица да съм намерил мума и вместо лисича кожа да си отведа дома невеста? А лисицата лежи зад него, цяла свита и вързана. Свилените възли и кратко прерязват лапите. Ала още по-силно и кратко прерязва сърцето страхът, знае тя защо са хванали. Ще ударят, колкото и да е хубава, на хората не трябва тя, а кожата и кратко. И лисицата се помолила на своя бог, но ня бог, комуто се молят зверовете, да спаси от смърт като я превърне на мума. Помолила се тя так в фоня миг, когато и он мислил за това. Сепнал се и от своя размисъл. Гледа. Словите му доста го изпреварили. Шибнал коня, па се озърнал назад да види там ли лисицата. Погледнал и що да види, надал вик от очудване. Зад него, мума. Лисицата няма, а на нейно място, хубавица с дълга златиста коса, огнени очи и тънки извити вежди. Преди още Юнда разгледа, хубавицата се отворила руменито устица. Показала си бляскавите зъби и рекла, Изплаши ли се, добър юначе?» «Нищо няма, не се от мене, за да се не боя и аз от тебе». «Порано бях лисица, а сега ще ти стана жена. Свърни от пътя Хейфонова село, там да прекараме нощта, Поутра ще вървим у вас». «Ще кажеш на своите, че си ме купил в селото или че си ме сменил за лисичата кожа». Тъй се оженил он. За сватбата той подарил на булката си много дрехи и различни украшения. И всичко това, скъпо, избрано. Ала най-много от всичко тя харесала чифтобеци с зелени камъни. Толкова ги харесала, че не ги снемала от ушите си. Дълги години живели в Обичиан чиян и жена му. Никога не се скарали, лоша дума си нарекли. Родили им се чеда, порасли, изженили се. И те устарели като родителите си. Юн умрял, а вдовицата му живяла още дълго след него. Нали се била превърнала в жена от лисица, нейният бог и кратко подарил дълъг живот. Тя се пренесла да прекара старините си в една стайчка, в дъното на градината. Там и кратко носили и храна, но понякога забравяли да и кратко отнесат. След години забравили не само за храната но и за самата нея. Никому на не идвало, че някъде си в градината живее добрата бабичка. Да, никому дори и на не идвало. Забрави ли я, а бабата живела ли, живеела? Отслабнала съвсем, дотегнала и кратко животът, не и кратко се живеело. Но тя знаела, че щом си сама измолила човешки живот, трябва да живее доклея прибере Бог. Затова живела, а годините все вървели и вървели. След първото поколение дошло второ. После, трето. Нови хора се народили. Финовата къща заживели след него синовете му, Сетне, внуците му, а после и правнуците му. Най-после останал само един правнук, по име Юнвантен. А трябва да ви кажа, че потомците на Ямчиен не приличали на стареца. Не, никак не му приличали. Старецът цял живот печелил имоти и пари, а те от поколение на поколение все стоя имот преживявали, без да припечели някой нещо. Към времето на Янвантен, къщата обедняла съвсем. Младият и юни жена му дояждали и доизносвали последните останки. И двамата били лениви. А работа ни знаели, ни залавяли, бивало ги само да спят и да се карат помежду си както правят всички ленивци. Накрай настъпили тежки дни. В къщи нямало вече и кора хляб. Не се намирало и що да продадат. Дори дрехите, що носили, били скъсани, нямали кръпки да ги закъркят. Жената седяла в стаята с парцелива рокля, а мъжът ходал по градината с халът, разяден от молци. Веднъж, както ходал тъй, легнал на сянка. Гледа, в тревата нещо блести. Поразчоплил, обеца. Навярно изгубена от някого, мъх е бил вече обрасъл. Изнесъл ярио на слънце, да я разгледа по-добре. Да, хубава обеца. Златна, със зелен скъпоценен камък. А пакото някакви букви. Чете юн, от юнчиен, ехее. Рекал си Юнвантен, Юнчий ми е бил прадядо. Значи, тая обеца ще да е по-стара от сто години. Но все пак за нея ще дадат поне два теля. Гледа Юн, по пътеката минава бабичка. Стара, престара, едва си мъкне краката. Но все върви. Прегърбена. Като че ли Йън не е виждал и друг път в градината, но не я е загледал. Но сега. От радост, че е намерил обецата, той дори ще се поразговори с нея. Ще се пошегува. Добър ден, бабичко. Какво си се прегърбила такава? Дали е от много старост или си изгубила нещо, да го търсиш? И двете, синко. И двете, миличък. И стара съм си, па и търся нещо изгубено. А що си изгубила, бабичко? Обичка. Синко, обичка, що ми беше подарил на сватбата мъжми. Да не е тая. Ако е твоя, вземи си я. Ох, тази е същата е. синко. Че кака намери? Благодаря ти. Много ти благодаря. Кажи речи, сто години я търся, се не мога да я намеря, а ти дойде, та ми помогна. Бог да те поживи, мисли си юн. Право ли дума бабата? Я да я поразпитам. Седнал той с нея на поляната и почнал да я разпитва. От дума на дума, тя му разказала най сетне всичко, как била лисица, как живеела с мъжа си, как е забравили е в оная къщица. Гъби варяла, тая дяла. Позачудил се он. Но като го е мързало да мисли, решил, че така би трябвало и да бъде. Ела при нас, бабичко. Казал и кратко той. Аз съм наистина сетен сиромах, нищо си нямам, но над средната стая покривата е още здрав, да би могла да живееш там. А то, тая къщица. Гледам, като че ли капе. Капе, синко, капе, нали няма кой да стегне. Видяла бабата къщата, не могла да я познае от някогашното богатство на останала идиря. Което било златно и сребърно, продали го. Дървеното изгорили зимните студове, а глиненото, или щупено, или размито от дъждовете. Само средната стая се държала, бабата заживела с правнуците си. Тя им дала обеците, иди ги заложи. Рекла на мъжа. Накупи ориз и друго каквото трябва. И дрехи купи на себе си и на невестата. Срам ме да ви гледам такива. Докъде сте изпаднали? Като поживяла при тях няколко дена, бабата видяла, че за всичко е причина леността на господарите. Не биватай, тъй, дечица, казала им тя. Трябва да се заловите за работа. Не работите ли, никога не ще се измъкнете от неволята, в нея ще се умрете. Но какво да работим, когато ни не бива за нищо? Отговорили и двамата едногласно. Родителите ни не са ни учили на нищо, а бабата им рекла, не дейте робта против своите родители, дечица. Ако те не са ви учили, аз ще ви понауча натоволнова, колкото знам и колкото имам сили. На тебе, булчице, ще сложа кросно и стан, ще тъчеш. А ти, синко, ще заловиш търговия, полекалека ще си спечеш. Никой не се ражда научен, а ми пари... Търговията иска пари. Заначало ще ти дам колкото имам. А с тях ти ще спечелиш много, стига да работиш и да слушаш по стари хора. Иди в градината, в моята стайчка, там съм скрила кесия с пари. От 100 години ги пазя. Ще ти свършат работа колкото да заловиш търговия. Но на тях се не надържай едно. Донесал мъжът парите, 40 лани. Отделил той половината за домашни потреби, а половината за търговия. Излязъл, та накупил от околните села сламени покривала, каквито носят китайците в дъждовно време. Натоварил ги на кола и тръгнал в града да ги продава. Ефтина стока, харче се, лесно ще продаде и ще спечели. Излязъл мъжът от дома си за ранта и мислял да бъде вечерта в града. Но понеже не бил свикнал на вървеж, толкова се изморил. Чещом стигнал до една рекичка, на чието бряки лоханче, решил да си почине. Потропал на вратата. Хей, стопани! Пуснете един търговец да пренощува. Излязъл стопанинът. Разпитал Лун, кой е, отде и къде отива. Като разбрал всичко, казал му, ето що ще те посъветвам, добри човече. Радвам се на гости, от това живея. Но ти си млад търговец, още си неопитан, както се вижда. Побързай да отидеш в града, па там ще си отпочинеш. Ех, пък защо ще бързам толкова? Отговорил му он. И утре да откарам стоката, няма да пропадне светът. Бърза работа не е работа, тъй съм чулас. Както щеш, приятелю. Но ето защо трябва да побързаш, зад тая речица има още дна. И двете са малки, минават се на брод, мостове няма. Днес ще ги прегазиш и пешком, а утре може дори на кон да не ги минеш. Та или? Че защо така? Ето защо. Хей там, в планината, днес гърмя. Навярно е и валяло. Ако е паднал дъжд, през нощта реките ще прелет. Ще трябва да заседнеш за цял ден. Това е то. Тащо? Голяма работа ли е един ден? Най-сетне, достана. Да Цял съм се изпотил отход, не мога да вървя понатам. Останал и он да нощува. Талигата оставил насред двора, а през нощта зашибал един дъжд, стой, та гледай. Не дъжд, а порой. Юн забравил колата там, дето е бил оставил. На сутринта излязъл да види реката. Море, ревел ти вода, мъкна от планината цели дървета. Как ще се мине? Ай, дъждът, вали ли, вали! Погледнал и он своята стока, колата стои под дъжда. Ох, как не се сетих с нощи да закарам таята лига под сушина? Сигурно всички покривала са се намокрили. Къде ще ги сушиш сега? Ще трябва да се чака, слънце да изгрее и да повее вятър. Дъждът валял три дена. Търговецът през цялото време лежал и се търкалял. Се се оплаквало дъжда. Най-сет не се прояснило. Най-ян като че ли не станало много приятно, трябва да излезе и да се залови за работа. Нямало що, прострял си стоката на слънце. Покривалът изсъхнали, но потъмнели и изгубили изгледа си, и он нямал пари да плати на стопанина. Обещал да се разплати на връщане. Откарал стоката в града. Показал е на търговците. Казал колко иска. Никой е не щел. За такава цена ще си купим прясна стока. Ще купим слама, светла като слънце. А твоята стока каква е? Тежко става на човек, като я погледне. Пай и дъждът мина, и има много да чакаме, докле завали отново. Ще почакаме други търговци. Що да се прави? Юн намалява цената и разказва, че е купил стоката с последните си пари. Не, не, виж, ако отстъпиш за толкова, за колкото си е купил, па ни дадеш и телишката, вземаме я. И то... Само от съжаление към тебе, Съгласил се, Юн. Продал всичко за 20 лани. Тръгнал си за дома. Спрял се на ханчето да се разплати със стопанина. Почнали да си говорят за несполучливата търговия. Ханджията рекал: Добре ти казвах аз тогава, но не ме послуша. Да не беше останал тук, сега щеше добри пари да имаш. От тебе си е вината. Поседял лън, що поседял, па си тръгнал. Подирил си турбичката да плати на стопанина. Но къде му се е дянала турбичката? Хей, момчета! Викнал той. Кой ми е взел турбичката? Бяха сложила и тука, на прага. Няма турбичка. Никой не е бил виждал. Някой я е откраднал. А парите били в нея. Разплакал се Юн от мъка. Няма полза. Един му казва едно, друг, друго. Що ти трябваше да си оставяш турбата на прага? Рекал един. А друг добавил. Ти, момче, друг път не да е носи пари в турба. Трети го съветвал да се оплача от ханджията. Юн се разсърдил. Махнете се по дяволите. Виждам че съм извършил голяма глупост. Какво ми е крив стопанинът? Защо ще го съдя? Защо ще се оплаквам от него? Чул стопанинът това и рекал на Юн. Благодаря ти, Юначе, за добрата дума. Щом не мислиш да се оплакваш от мене и аз не искам от теб плата за нощувката. Върви си жив и здрав къщи. Как ще си вървя? Как ще ме посрещнат домашните? С кои очи ще ги погледна? Тръгнах с лига с тока, а ще се върна с празни ръце. Дори и турба нямам на гърба си. Не дай се грижи, момче. Легни си, поутре зърън ще видим. Сутрин човек е поумен, отколкото вечер. През нощта му хрумват добри мисли. Ще видим как да се поправи злото. На другия ден Иън си седял в беседката пред Хана и си мислил: Минали търговци. Спрели се в двора и пуснали два пътпъдъка да се бият. Китайците обичали и тогава, като сега, да гледат борба на пътпъдъци. Гледа Юн и си казва на ума. Пътпъдъците, както се вижда, са ефтини по тия места, а в града за тях плащат скъпо и прескъпо. Да купи човек стотина-дваста, пъ да ги продаде в града. За един ден ще ги разграбят, а на всеки път пътък ще спечелиш по петкишо. Де да имах пари? Допитал се той до стопанина на Хана. Добре си намислил, каза Лоня. Ще ти дам пари, купи пътъци. Накупил и он пътъци, отнесъл клетката в Хана, закачил я под сетрехата и легнал да се наспи, тарано сутринта да отида в града. Чува през нощта, пищат неговите пътпъдъци на двора. Пищат, тази пят хана, що ли става? Дали да излезе да види? Но става ли му се? Так му се е затоплил в леглото. Назаранта гледа, речи всички пътпъдъци измрели. Само няколко останали живи и те се притискат към мъглите на клетката. Пак се разплакал Юн. Не! Вика! Не ми върви и тойто. Късмет нямам. Само едно ми остава или да се удавя, или да се обеся. Дошъл стопанинът. Гледа го и казва: Ех, братко, лесна да се удави човек, но е глупаво. Помъчно и по и по-умно е да въртиш търговия. Всеки може да се удави. Недей и мисли за такива глупости. Кажи ми, що е станало? Погледнал той клетката. В нея се разхожда пъдък, вирнал глава, очите му светят, и искри. Като цар пристъпва, гледаш ли го тоя? Той е изкълвал през нощта другите. Виж го само какъв е силен. Като го гледаш, не ти ли идва на ум как да поправиш станалото? Вземи, братко, той е път пътък, Пъйди с него в града. Хващи се на облух с търговците и го пускай да се бие с техните. Никой търговец няма пъдък, да му излезе на среща. Знай това. Ето ти, тебе печалба. И лесно е, пай пари дава. За един месец Юн спечелил уния 20 лъни, които имал преди това. Сега е вече добре, си казал той. Ще си вървя вече вкъщи. Стига ми, че си върнах поне парите. Че добре, добре, му рекал ханджията. Но това не стига. Всеки глупак може да си скара парите. Умният прави друго, той с пари и труд е още пари да спечели. Ами как да спечеля? Ще ти кажа. Ето що мисля аз. Сега начева осмата луна. На пътнадесетия ден от тая луна ще има голям бой между пътпъдъци столицата. В двореца на княза. Много народ се събира. Дворецът е отворен тогава за всички. Защо да не отидеш и ти да се опиташ късмета? Пусни своя пътък срещу князовия. Ако не убие твоя, прежали го, па си върви при булката. Ако ли надвие, князът ще поиска да го купи. Добри пари ще вземеш. А? Искаш ли? И аз ще дойда с тебе, ще ти показвам. Но стигнали ли работата до продан, ти гледай мене. Не се съгласявай за цената, докле не кивна две с глава. Разбрали, Юн разбрал. Тръгнали, стигнали в столицата, тъкмо на време. Около двореца се били насъбрали вече много хора, да гледат как ще се бият пътъците. Скоро след това се отворила вратата на двореца, излезли тръбачи, и свирили с страбите и обявили на народа, че може да влезе в двореца, а който желае, има право да пусне пътпъдък срещу князовия. Излязъл князът, седнал на изписан по златен престол, на една издигнатина сред двора, и казал, да почнем. Един китаец се качил на издигнатината, поклонил се три пъти на княза до земи, па сложил пред него клетка с пътпъдък. И на княза донесли клетка. Хайде! Да ги пускаме. Заскачали двата пътпъдъка, захвърляли се един върху друг, почнали да се кълват. Князовият пътпъдък почнал яростно да кълве своя противник. Слабичък ти е, Чичо, пътпъдъкът, рекал князът. Но все пак, благодаря ти, че го пусна. Влез в двореца, като се свърши боят, ще обядваме заедно. Кой друг ще излезе? Втори мъж излязъл. Та пуснал Но и тая птица била надвита. И третата. За късо време князовите пътпъдъци изпокълвали десет птици. Все отбор били пътпъдъците на княза. Хайде сега и ние да си опитаме щастието, казал ханджията на Юн. Излез, но ми помни съвета, не подбивай цената. Изляза Лун със своята птица. Е виж ти пътпъдък. Това се казва пътпъдък. Похвалил князът юновата птица. Отведнъж се вижда, че е силен и зъл. Къде е, момчета, моят тъж железен клюн? Я е го донесете да пооскубе перата на този хубавец. Сбили се птиците. Разхвърчали се пера на всички страни. Не можело да се разбере от коя птица са, но ето че борците се разделили. После се изназадили и изведнъж настръхнали, готови да връхлетят един на друг. Тогава всички видели, че князовият «Железен клюн» е цяло скубан. Разделете ги! Заповядал князът. Каква полза от това, че ще изгубя хубавия «Железен клюн»? Нещо стои той против, той разбойник. Донесете белия ми пътпъдък. Когато им видял Белия като сняг пътък, изплашил се, — Ваше Височество, моля ви, позволете ми да си вървя. Моят пътък е вече уморен, а тая бяла птица изглежда умадюсана. Ще ме остави без къс, че хляб, ще ми убие пътпъдъка. Нищо няма. Ако го убие, ще ти го заплатя. Няма да изгубиш. Пускай го. Белият пътпъдък бил едър и силен, но неповратлив. Юновият се хвърлил като ястреб върху него. Па още веднъж! Че още веднъж! Толкова го измъчил и наплъшил, че белият юнак престанал не само да напада, но и да се брани. Разперил крила и току подскачал от място на място, колкото да избяга от нападателя. Бели пера се разлетели на всички страни. Хората почнали и с един глас да хвалят Юновия петподък. Князът заповядал да разделят птиците. Взел Юновия петподък, погалил го, потупал го, разгледал го от си страни, па казал на Юн: "Искам да купя пътъка ти. Ще ми го продадеш ли, ваше височество, светъл княже? Как ще остана без него? Какво ще правя тогава?" "Той храни и мене." И цялото ми семейство. Добри пари ще ти дам за него. Колко искаш, Ваше височество, Светъл княже, Тая птица струва толкова, Колкото пари ще ми трябват, За да прекарам целия си живот. Цената и кратко, Ваше височество, Е хиляда лана. Князът се размял, да се чуло, За един път пъдък да се искат хиляда лана? Но понеже му хвърлих око, Ще дам за него ста лана. Юн се поклонил на княза до земи, поблагодарил му за честа, но не намалил цената. Добре, ще прибавя още сто, казал князът. Погледнал Юн Ханджията, оня се и не помръдва. Ако толкова иска ваше височество, ще отбия от 1100. Не! Щом не вземаш 200, отнеси си клетката. Три пъти се поклонил Юн до земи на княза и почнал да слиза от издигнатината. Ей, Чичу! 400 плащам, дай птицата. Погледнал още веднъж ин стопанина на ханчето, оня пак не поклъща глава. Но ин си помислил, че цената е много добра, ако продължи да се пазари, князът на ще се разсърди и няма да купи птицата. Съгласил се той. Наброили му четиристотин лана сребро. Дал клетката с пътпъдъка на княза и без да дочака обяда, тръгнал с ханжията. Защо не слушаш никога старите хора, а ми правиш все наопаки? Когато те съветвах да бързаш, ти се бавеше. А сега, когато трябваше да почакаш, ти прибърза. Да беше почакал още малко, щеше да вземеш не 400, а 600 лани. Когато стигнал в Хана, Юн поискал да раздели състопани на среброто поравно. Но старецът се отказал, той взел само плата за нощувката. Отишъл си Юн в къщи. Там всичко се било променило. Поправено, бояди сано, измито, почистено. Булката му, добре облечена, измита, гладко сръсана, седи на стана и тъче, а бабичката готви. Юн извадил среброто. Бабата го похвалила. Сега, дечица, ви пожелавам щастие. Аз научих булката как се върти къща. А пък ти сам си се научил как се печели. Научил си и друго, че трябва да слушаш по стари хора. Живейте си честито. Аз ще ви оставя вече. Тая нощ видях на сън Бога на зверовете. Той ми каза, че мога вече да си вляза в лисичата кожа. Било зима. През нощта навалял снежец. Станал на сутринта Юн с жена си. Къде се е дянала бабичката? Никъде я няма. Изчезнала. Излезли на двора. Гледат навред. Сняг. Никъде няма човешки дири. Като се вгледал Ион, видял от прага до края на градината лисичи стъпки. Разбрали и жена му, че през нощта бабата се е превърнала на лисица и се е върнала в планината. Едно на тях се не надържай, не разчитай само на тях. Бел е лакор, две кивна, кимна. Бел е лакор, добри синове. Японска приказка. Имало едно време една бедна вдовица. Тя живеела с тримата си сина. Мъж кратко бил умрял, още когато децата били съвсем малки. Тъй като тя нямала ни родители, ни сродници, които биха и кратко помогнали, Трябвало сама да храни и отглежда рожбите си. Но момчетата растели здрави и силни. Толкова им било добре, че и на ум им не дало да се оплакват. Пъй майката работела неуморно от сутрин до вечер, за да не лиши от нищо децата си, та да не усетят, че са сираци. Годините минавали. Децата растели. Като виждали какви големи грижи полага за тях майка им и колко се труди да им угоди. Все повече и повече обиквали и залягали да и кратко помагат и да облегчават работата и кратко. Но и майката треперела над децата си. Неведнъж се случвало да мине някой бездетен богаташ край къщата и да види на улицата как си играят хубавите червендалести момчета, па да помоли майка им да му даде някой от тях да го синови. В замяна на това, разбира се, той предлагал на жената много пари. Но колкото и бедно да живеело семейството, жената не искала дори да чуе за такава замяна. «Нямам деца за продан», казвала тя усмихнато на богатия миновач. «Бог ще ми помогне да ги изгледам». При тия думи момчетата се хвърляли на шията и кратко, прегръщали я, целували я и се кълнали, че винаги ще слушат и никога няма да огорчават. И наистина, те помнали това свое обещание. Никога не правили нищо за което би ги смъмрила майка им. Когато порасли, трите момчета почнали да печелят, за да хранят майка си, а тя си седяла в къщи и гледала домакинството. Най-големият син, Емоза, станал рибар. Той плавал с лодката си по голямата река, която течала край селото, и хвърлял мрежи, да лови риба. С време той спестил малко пари, та наел един голям вир, дето имало много шарани. Наловената риба носел в града, дето богатащите се надпреварвали да я купуват. Средният син Ковакио станал градинарски работник, а най-малкият Оша работник по нивета. Те се главявали у богати чифликчи и снадница и тъй си печелели прехраната. Майката и синовете живеели добре. Имало, що да се нахранят и що да се облекат, за да излязат на улицата. Поправили и къщата. Стегнали стените, запълнили процепите, облепили прозорците с чиста бяла хартия. Пред вратата посадили кедър и червена камелия. Но колкото и да печеляли момците, те не били богати, изкарвали само колкото да се прехрани семейството. Не може ли да отделят пари на страна, защото трудът им не се заплащал скъпо? Поради това Емуза и Йоша решили да не се женят. Ако се оженим, рекли те. Що ще стане с добрата ни майка? Децата ни ще изядат всичкия урис. А бива ли нашата майка, която се и днес грижи за нас, да гладува? На тия думи средният син, Ковакио, не отговарял нищо. Той скръбно навеждал глава и мълчал. Когато братята му го запитвали защо е скръбен, той отбягвал да отговори. Но веднъж Шемоза и Оша настояли много и той им се признал че отдавна е обикнал една добра и хубава мума, за която би му се искало да се ожени, стига майка им да го благослови, че защо се срамуваш да кажеш. Рекли му братята, никой не те кара да правиш като нас. Ако искаш, ожени се. Тогава поне майка ни ще си има помагачка в къшната работа, а пък родятите са деца, ние ще работим и за тях. Те казали на майка си. Вдовицата се съгласила на драго сърце да ожени сина си. Ковакио се оженил? В къщата дошла булка, добра, любезна и трудолюбива, а подир година се добило и момче, на което бабата не можела да се нарадва, толкова го обикнала. Емоза и Оша работели науморно, без да помислят за себе си. Те гледали само едно, да бъде добре на майка им и на братовото им семейство. Но един ден вдовицата паднала болна. Какви ли на лекова опитали синовете и кратко, но нищо не помогнало. Майката слабеяла от ден на ден и всички си сплашили, че няма да я бъде. Една вечер братята се били върнали от работа. И тримата насядали край леглото на болната. Тя дишала на пресекулки. Те я гледали и мълчали. По едно време си отворил очите и казала с глас, който едва се чувал. Емуза, скъпи сине, чуй, какво ще ти кажа. Иди ми хвани един шаран. Ако хапна от него, ще ми стане по-добре. Като чули това, всички се спогледали оплашено. Ясно било, че болната бълнува. Тогава било зима. Вирът бил заледен, как ще се хване риба? Но е му зарешил, каквото и да стане, да се опита да хване Шаран. Щом на мама толкова си е да Шаран, сигурно от него ще и кратко мине или поне ще и кратко олекне. И той станал, грабнал брадвата и отишъл при вира. Дебел слой лед покривал водата. Студен вятър духъл. Небето било ясно. Светели едри звезди. И месецът грел. Момъкът почнал да се челеда. леда. Стига да успее да пробие дупка, поне колкото да си пъхне ръката във водата, все може да се надява, че ще улови нещо. Тая надежда му придала сила. Заловил се да цепи дебелата ледена кора. Подселела от тялото на рибаря, макар че нощта била много студена. Но работата не споряла на Емуза. Едри от чупки едно лед хвърчали на си страни. А дупка не се показвала, сякаш някоя невидима сила покривала с нов леден слой всяка покнатина, през която можело да бликне вода. Цяла нощ работил без умора емоза, но не смогнал да пробие леда. Когато се съзорило, той капнал от изнемога и захвърлил секирата. Сърцето му се свило, като си спомнил за своята болна майка и като си помислил, че ще трябва да се върне при нея с празни ръце. Но ето, че изведнъж мумъкът усетил нещо чудно. По тялото му се разляла силна топлина, толкова силна, че трябвало да си съблече дрехите. В същото време сърцето си почувствал голяма радост, защото му дошло на ум нещо, да легне на леда и да го разтопи. Емоза се проснал на леда. Студената кора почнала да се стапя около него. Той потъвал все по-дълбоко и по-дълбоко. А когато водата му стигнала до гърдите, той напипал с ръката си един голям тлъст шаран. Стиснал е за рибата, измъкнал се от вира и се затекал към къщи. Сварили шарана, майката хапнала от него и наистина се почувствувала по-добре. Треската и кратко минала, но болната била много слаба. Тя се привдигнала бавно. Седмици минавали, а тя все още лежала. Синовете почнали да се боят да не би майка им да ги остави. Но една нощ, когато се били насъбрали около нея, тя рекла на най-малкия си син. Оша, иди, милички, в бамбуковата горичка, та ми набери бамбукови стръкове. Струва ми се, че, като ги изям, ще ми се върне силата. Оша отишъл. Но зимата не била още минала. Сняки лед покривали земята а бамбуците пущали стръкове чак на пролет, когато слънцето стопли земята. Мумъкът стигнал до бамбуковата гора, но се оказало, че в нея не може да се влезе. Дебел слой от заледен сняг бил притиснал клоните надолу и между тях не можело да се мине. Оша се наотчаял. Кое с помощта на острата лопата, кое с ръце, той почнал да чупи клоните, за да си пробие път. И успял. Влязъл в гората и се заел да копае. Тежка билата е работа, дори и засръчен копач като него. Макар че било много студено, подселела по тялото на оша. Той неуморно копал, докле най не се показала рохка земя. Като по чудо, так му там, дето копаел, се подали нежни бамбукови стръкове от ония, които са за японците най-вкусно пролетно ядиво. Момъкът изкупал колкото могъл и ги отнесъл в къщи. А когато майката изяла бамбуковите стръкове, тя се наистина поправила. Силите й кратко се върнали. Здрава и весела, тя станала и се разходила пред хижата. Семейството заживяло отново щастливо като порано. Ала не било задълго. Годината излязла безплодна. В окръга настъпил глад. Цената на ориза и на пшеницата се вдигнала много, само най-богатите можели да си купят. Свеклото, ряпата и морковите били също доста скъпи, а Бог нямало никак. С какво ще преживеят сиромасите? От всякъде се чували плачове и въздишки, хората гладували, заболявали и мрели. Вдовицата и синовете и кратко не били от уния щастливци, които имат пари, да могат да си купят каквото искат. За да намалят гладните гърла в къщи, Емоза и Оша решили да напуснат за някое време родното си село и да потърсят работа на друго място, дето няма глад. Смъка на сърце се сбогували с майка си, па оставили на грижите на Ковакио. Ковакио и жена му не само работели пряко сила, но си и недояждали, за да остане храна за детето и неговата баба. При все това, и бабата и внучето и кратко не можели да се нахранят както трябва? Защото ядивата били скъпи, а парите малко. Една нощ Ковакио се на леглото си и се мъчал да заспи. Но все го не хващал сън, защото си мислял за онова, което чака семейството гладна смърт. Изведнъж пред очите му светнало нещо. Явил се духът на баща му и му казал: Ковакио, сине мой! Досега ти си мислел все за другите. Време е да помислиш и за себе си. Още дълго ли ще чакам тука, майка ти? Не е ли виждаш, че е престаряла? Много живее тя, стига и кратко. Ако престанеш да се грижиш за нея, ще спестите храна колкото за едно гърло и ще прекарате добре. По-добре три гърла, отколкото четири. Като чул тия думи, ковакио е настръхнал цял. Достави майка си да умре от глад ли. Та това би значило да убие. Не, това, що е видял, е тежък сън и той трябва да го забрави. Не идвал духът на баща му, а някой без две му се явил на сън. Коваки ускочил и излязал от къщи. Тръгнал на лов, да но удари някоя птица. Сетна набрал от гората корени и билки, поотнесъл всичко това на жена си и кратко поръчал да сготви обяд. Но през нощта се явил отново призракът на баща му. И пак му казал същото. Това се повтаряло всяка нощ. На Ковакио идвало да полудее. Главата му плъмтяла, в ума му звучали постоянно думите, по-добре три гърла, отколкото четири. И той почнал малко по-малко да се убеждава, че боговете искат от него жертва. Но кога да пожертвува? Най-сетне той не се сдържал, извикал жена си на страна па и кратко разправил всичко. И накрай казал: ако трябва да си отиде някой, нека бъде нашето дете. Той е поне малко и не разбира. Но как ще лиша от живото Ная, която ме е родила? Жената се разплакала. Тя притиснала своето дете до сърцето си и казала: Мене уби по-добре, ковакио. Но стави детето да си живее. Нима мислиш, че искам да убия своето дете? Но не помниш ли, че се заклех пред братята си да се грижа за нашата майка? Тя е направила толкова много за нас, че, ако небето иска жертва, по-добре е да бъде син ми, отколкото тя. През нощта Кувакил отишъл в бамбуковата гора да изкопае трап, в който да зарови сина си. Сърцето му се стиснало от мъка. От време на време се поспирал и се оглеждал наоколо, да види, не ще се яви някой призрак да му каже, стой! Не дай копа! И майка ти, и син ти ще живеят. Но никакъв призрак не се явявал. Тръпът бил токоречи изкопан. Отведнъж лопатата се ударила о нещо твърдо. Коваки ускочил оскочил фъмата, разровил с ръце и намерил голям ковчег от жълта мед. Отворил капака и пред очите му се лъснало злато, ковчегът бил пълен с жълтици. Още същата нощ, той пренесел парите у дома си. Накупили храна, пратил хора да повикат братята му. Емоза и още дошли и узнали, що е станало. Ковакио, рекли те. Небето те е наградило за голямата ти обич към нашата майка. Дано я поживят боговете. Още дълго да и кратко се радваме. Едно от чупки, от ломки. Белелакор, две без, старослав наклонена черта старобълг. Демон, зълдух. Белелакор, скъперник, китайска приказка, селото в Сянг, близо до града Ченши, живел едно време овощарят Ачун. Той бил заможен човек, имал голяма градина, дето растели круши от разни породи. Дърветата раждали много. Крушите били едри и вкусни. Всяка заран овощарят карал в града да продава. Веднъж, както карал ръчната количка, натоварена с круши, срещнал го на пътя Старинок, поклонник на мъдреца Лаоци. Той бил облечен с износена дреха, подпирал се с голяма пътерица и носил на рамото си празна турба. Поклонил се отшълникът на градинаря и му рекал. Добри човече! Дай на стария гладен монах една круша, в името на великия лоци. А Чун погледнал най-напред и после, крушите си и казал, не, няма да ти дам. Тия круши са все отбор, зрели, едри и сладки. Карам ги в града за богати хора. Не са запросъци тия круши. Не мога да ти дам. Добре, брате. Избери тогава някоя червива или смазана, която не можеш продаде. Аз съм гладен и за нея ще ти бъда благодарен, но ад му не дал да си доискаже думата. Развикал се, почнал да маха по него. Е си тръгвай по пътя, че като замахна, ще ти щупа врата. През това време се насъбрал около тях много народ. Едни отивали в града, други се връщали оттам. На едно го дожаляло за той купил от овощаря една хубава круша и я дал на стареца. Другите миновачи се спрели да гледат. Взел и крушата и казал на събраните. Честни хора, пред вас благодаря на този жалостив човек за крушата. Нека великият лодзи го награди за неговата доброта. И него и вас моля да опитате моите круши, всички ви ще на гостя. А чун се е досъл, като чул тия думи. Не те срам! Стар воле, да просиш круши, когато си имал. Рекал му той. Безобразник, но и нокът отвърнал кротко. Моите круши, братко, не са още израсли. За да пораснат, трябва да ги посадя, а за да ги посадя, трябва да имам семка. За тая семка, приятелю, ти поисках круша. Като казал това, той отхапал от крушата, извадил една семка, Заровила в земята и я засипал с пръщица. После седнал пред това място, почнал да яде крушата и да гледа втренчено в земята, дето била заровена сенката. Насъбрал се сума свят. Всички се загледали мълчаливо в земята да видят какво ще стане. Дори и Ячун се спрял и окукорил очи, той забравил, че пазарният ден е къс. След малко всички видели, че купчинката пръст се повдига. От нея се подал ръстъкше дно. Всички ахнали, като видели това, а отшелникът дъвче ли, дъвче, седи неподвижно и гледа втренчено ръстъка. Ръстъкът почнал да расте толкова бързо, че малко след това и трябвало да стане и да си вдигне главата нагоре, за да гледа дървото. Разлистило се крушовото дърво, напъпило, цъфнало. Замирисало на крушов цят. Не минало много време и цветът окапъл, а на негово място се явили зелени крушки. Те бързо порасли, пожълтели, станали златисти и се зачервили от едната страна. Тогава инокът почнал да тръска дървото и да раздава на хората круши. Дал и на Атчун една-две, а след като опадали всички круши, поискал от един миновач, дървър брадва, отсякал дървото, Вдигнал го на рамото си и като се поклонил на хората, казал им, «С Богом!» «Извинете ме, ако ви се стори Лукасо моето огощение». «Що да правя?» Толкова бяха крушите и поел по една пътека, която водала към планината. Дълго гледал след него, а чуни чак когато инокът се скрил в гората, зяпналият от очудвана овощър си затворил устата и си спомнил, че трябва да побърза за града. Обърнал се към количката си. Но що да види? Ни една круша не останала в нея. Да, ни една. Ни една. Дори едната дръжка на количката била отчупена. Тогава всички разбрали, че инокът не е бил прост човек, а мадьосник. Той замъглил ума на събралите се и ги нагостил чуновите круши. Впуснал се овощарят да гони монаха. Но къде да иде? Идиря нямало вече от него. Ала там, дето започвала гората, Адчун намерил хвърлена дръжката на своята количка. Иноката бил нарамил, а хората мислили, че носи крушово дърво. Едно растък, израстък, който излиза от семе при прорастване, кълн. Бел е лакор, старецът и дяволите, японска приказка. Преди много години живеел в някое си село един старец. Той щел да се смята за най-щастлив от всички хора, ако не му пречело едно нещо, на дясната си буза имал голяма буца. Тя не само го правила грозен, но му и тежала. Как му дошло това нещастие? Ето как, една нощ той трябвало да преспи на поляната в гората, дето бил отишъл за дърва. През нощта, види се... Го хапало нещо и на заранта бузата го засърбяла. Почесал се, мястото се надувало. Отекло. Излязъл на ръстък, на големина колкото лешник. Почнал от ден на ден да расте. Станал колкото орех. После колкото ябълка. Тогава старецът повикал знахари, беячи и биляри, но не му помогнали. И лекари повикал. Давали му церове след церове? Нищо не помогнало. Буцата все растяла и растяла. Станала колкото кръставица, а после колкото малка тиква. Толкова му тежала, че трябвало вече да си навежда главата надясно. Изкривил му се вратът от навеждане. През един есенен ден той е старец стръгнал отново за дърва в същата гора. Натрупал той голяма камара и се готвал вече да е задене на гърба си, Та да понесе, когато изведнъж ливнал дъжд като изведро. Омислил се дърварят. Не знаел какво да прави. Да си тръгне, селото било далече. Да остане, кой знае кога ще престане дъждът? А се смрачавал вече. Трябва да потърся поне да се скрия някъде за малко, пасетне ще видя какво да правя. Си казал той и се озърнал наоколо си. Наблизо съзрел едно голямо дърво с дебел дънер и на дънера хралупа. Тя била толкова голяма, че можела да скрие не само него, ами и бабичката му, па дори и децата му. Но старецът нямал деца, а бабата била останала в село и так му тогава си казвала. Какво ли прави моето добро старче в тоя страшен дъжд? Старецът се скрил в хралупата. Дъждът се усилвал. Цели реки течели наоколо. Вдигнала се буря. Светкавици цепели небето. Грамотевици разтърсвали гората. Дълго чакал дърварят, най-сетне бурята отихнала. Дъждът намалял. Старецът решил да излезе от своето скривалище. Но къде да върви? Било съвсем тъмно. И месецът не бил още изгрял. Тък му човекът си подал главата навън, ето че дочул стъпки на много хора, сякаш цяла тълпа минава. Той се зарадвал. Слава Богу! Рекал: Не съм само аз, и други дървари има закъснели като мене. Ще вървим заедно. Ще вървим и ще си говорим. Тък му тогава се подал месецът. Уния. Които и дели се приближили и старецът ги видял, че минават един по един пред хралупатото дърво. Но като ги видял, радостта му отведнъж се пресякла. Тръпки го побили. Край него не вървели дървари, а дяволи с ужасни лица и факли в ръце. Факлите светели и под светлината им се виждало, че едни дяволи са червени, а други – зелени. Червените били наметнати с мечи кожи а зелените — стигрови. Но едните и другите имали по три очи, изпъкнали като на жаба, устата им били крокодилски, а на главите им стърчал по един рог, дълъг и завид. Старецът не бил от много смелите хора. Той се вдървил от страх. Паднал като сноп в хралупата. Но дяволите не го забелязали, те си шушукали и се смеели като приятели, които не са се виждали отдавна. Когато оплашеният старец дошъл на себе си, на широката поляна се били насъбрали повече от триста дяволи. Те пели и се веселели. Дърварят надникнал отново, той бил много любопитен. И ето какво видял, сред поляната имало голямо буре. На него седял главатарят на дяволите, брадът изполин с рога, наметнат с червено наметало. Наоколо се били наредили другите дяволи. Едни точели вино от бурето и давали на своя главатар да пие, други пели, трети припявали, четвърти пляскали с ръце. Един висок дявол, от зелените, играл някакъв танц. Към него гледали всички. Когато се свършила играта, главатарят казал на играча. Нищо ново не си научил. И с нощи игра същия танц. Нека излезе друг. Втори дявол излязал от червените. Но и той не заслужил сиграта си похвала. И не му главатарят повторил същите думи. Тъй се изредили неколцина. Стига. Викнал главатарят с досада. Не ви бива. Нищо ново няма в танците ви. Все едно и също си знаете. Чуди ви се как тъй нито един да не измисли нещо любопитно. Гледам, гледам, приспива ми се от досада. По селата съм виждал, да ви кажа право, по-добри играчи. Няма ли между вас някой истински майстор на танци? Дяволите мълчали и се поглеждали гузно, засрамени от окора на своя главатар. А старецът, който бил на младини много голям играч и се славял през девет села в десето с изкуството си, едва се сдържал. «Какво ли ще бъде?» си казал той, ако изляза и аз да си покажа умението пред дяволите. «Какво пък ще ми направят?» «Нали искат играч?» Тъй си казал той, защото в жилите му кипнала буйната кръв на играч. Но страхът преодолял. След малко му минало презум, че дяволите може да го разкъсат още щом се покаже. Почекал той. Да Дано излезе някой друг да поиграе. Никой не излязал. Тогава дърварят си рекал отново. Защо пък да се плаша толкова? Изглежда, че дяволите са големи пачи, те обичат да гледат хубави танци. Майче ако поиграя майсторски пред тях, не ще ми сторят нищо. Е да изляза, па ще видим. И като си казал това, страхът му минал. Той усетил... Че нещо го влече към поляната. Нозете му сами се разкачали. Почнал да играе, както си знаел, избуйни скокове се озовал насред поляната, пред бурето на дяволския главатар. Като го видели, дяволите си изплашили, а дърварят продължавал да танцува. Той правил най-мъчните скокове, подклеквал, хвърлил се нагорето с един крак, туз два, въртял се във въздуха като помпал. Ситнал по земята с прегънати колене и всичко това правил като на сън, толкова се бил унесъл. То ще приклекне, па ще потропне и пъргаво ще подскочи. То ще заситни, па ще се провикне, то ще се извърти във въздуха, па ще се озове чак на край поляната. Дяволите гледали най-напред мълчаливо. Но после не могли вече да сдържат своята почуда. Много хубаво! Викал един. Чудесно! Казвал друг. Великолепно, провиквал се трети. Не съм виждал по-майсторска игра, думал четвърти. А уния, които били най-далеч, си шушукали. Той е старец за срами всички ни. Толкова години има, от как се събираме на Веселба, а тая нощ за първи път виждаме истински майстор играч. Когато старецът престанал да играе, главатарят заповядал на един от дяволите, които се били наредили край него. Налей на майстора канче вино. Налели му. После, още едно, та дори и трето. Главатарят се обърнал към дърваря и му казал. Благодаря ти много, че ни развесели, старче. Ти си бил много голям играч, защо не дойде порано? Такъв като тебе не съм виждал. Идва и друг път, ние обичаме танци, Ала, моите хора не са големи майстори. Едно си знаят, едно играят. На драго сърце би идвал, отвърнал дърварят, щом би се толкова харесви играта ми. Но все ми се струва, че вие казвате това само за да се види, че сте възпитани хора. Ех, вярно е, че едно време, преди години, дядови танцуваше, та девет села му се чудеха. Но къде са уния години? Сега нозете ми са като дървета. Пай сила нямам, за това ви моля да ми извините, че се осмелих да играя пред вас. А не дай разправя такива неща, викнал весело дяволският главатар. Идвай и друг път. Добре, ще идвам. Ела, утре вечер. Да дойда. Ами ако ни излъжеш. Ние знаем, че хората лъжат повече и от дяволите. Не бойте се, аз не лъжа. Лъжат серафите. Аз съм дървър. Може и да не лъжеш, но ние още не те познаваме. За да бъдем сигурни, че ще дойдеш, остави ни нещо в залог. Иначе няма да те пуснем, тук ще останеш. Съгласен съм, казал старецът, ала се чудя какво да ви оставя. Пари нямам. Нямам и пръстен на ръката си. Тогава главатарят се обърнал към дяволите и ги запитал. Кажете. Какъв залог да вземем от този е старец? Той казва, че нямал нищо. Излязъл един стар дявол, белобрат и сумно лице. За залог, рекал той, се взема онова, което е най-скъпо. Старецът има надясната си буза Едра Буца. Хората казват, че тя носила щастие. Навярно той е човек, ще да цени много буцата си. Да вземем нея. Той ще дойде утре без друго да си поиска. Много добре! Викнали дяволите в един глас. Да я вземем! И додето старецът се упомни, главатарят замахнал с ръка и му откъснал буцата. На дърваря улекнало изведнъж. Пипнал си той бузата, и тя била като лявата, не се е познавало къде е била голямата буца. А болка не усетил, когато му откъснали израстъка. През това време месецът се скрил. Дяволите се разотишли. Старецът останал сам на поляната. Той се чудал и все не можел да разбере на сън е ли е станало това с него или наяве. Постоял, постоял, па си казал. Благодаря от сърце на тия дяволи. Сега разбрах, че и дяволът бил потребен за нещо. Да знаех, че тези юнаци ще ми вземат буцата. Още преди години щях да дойда да им потанцувам. И без да чака съмване, той натоварил дървата на гърба си, па потеглил за селото. Бабичката му го посрещнала пред къщата. Слава богу, че си дойде, рекла тя, като му снела товара от гърба, стопих се от мъка, от скръп и от мисли. Чакам, чакам, сете няма. Звяр ли го изяде? Викам си. Що стана с този човек? Та го няма никакъв, хайде, влез да се отмориш и стоплиш. Когато старецът влязал в къщи, бабата се зачудила, нямало му буцата. Кой те излекува? Запитала го тя. О, той е дълго и широко за разправяне, отвърнал старецът. Утре заран ще ти разкажа всичко. На сутринта той разказал на бабичката какво се случило с него в гората. Много зарадвана от това... Бабата тръгнала да се хвали по съседките. До обят вече цялото село знаело за случката. На другия край на селото живеел друг старец, който също имало ток, но на лявата буза. Щом чул застаналото, отишъл при дърваря и почнал да го разпитва. Вярно ли е, че с нощи си се срещнал в гората с дяволите и те са ти откъснали буцата? Вярно е. Не виждаш ли, че нямам буца на бузата си? И на мене си иска да отида да ги намеря, да не откъсна ти моята. Иди! Не е чудно да успееш. Но умееш ли да играеш, как да не умея? Да не си иска кой знае какво изкуство. Че и децата знаят да играят, що ме тъй върви. Ще ги намериш на голямата поляна, сред гората, що изгрее месецът. Намръкване оня отишъл в гората. Той бързал. А понеже буцата му тежала, държал си бузата с две ръце. Скрил се в голямата хралупа и почнал да чакат дяволите да се съберат. Насъбрали се дяволите, запели, заиграли. По едно време главатарят се обадил. Излъгани онова хитро старче, брей. Прежали и буца, и всичко, не дойде. Беа, то ще дойде, сигурен съм. Казал он е стар дявол, който бил дал съвет да откъснат буцата на дърваря. Да го почакаме. Малко след това главатарят се обадил пак. Време е да дойде с нощният старец, месецът е доста високо. Ще дойде, рекал старият дявол. Селянинат решил, че е тък му време да излезе. Разкачал се той и се озовал право на поляната, па казал. Добър вечер, братя дяволи, ето ме и мене. Ала, дяволите малко се докачили от този поздрав. Ние не сме ти, братя, рекал главатарят. Прекаляваш го. Да не мислиш, че като те похвалихме с нощи, та те смятаме за равен на нас. Ще има да вземаш. Но, както и да е, хайде сега поиграй. Селяни над заиграл. Но той бил недодялан, трумав и с голям корем. Не го бивало за играч. Пай за пръв път през живота си танцувал. Почнал да подскача от крак на крак, да маха с ръце и да се провиква, както бил гледал, че правят играчите в село. Нищо не излязло, сам той разбрал, че това не прилича на танц. Не ти струва играта, старче, почнали да се обаждат дяволите един по един. Забравил си да танцуваш. С нощ ти игра много хубаво, но тая вечер не те бива. Ти се подиграваш с нас. Такъв старец не ни трябва, да го разкъсаме. Ала главатарят казал, И дяволът умее да бъде признателен. Не бива, братя, да правим зло на този старец, който ни изигра с нощи толкова хубави танци. Вярно е, че тая вечер никак не го бива. Кой знае, пиян ли е, или го болят краката от снощи? Най-добре ще бъде да му върнем отука, па да се махне, не ни трябва. Но нека си останем честни. Като рекал това, главатарят се прицелил, па залепил надясната буза на селенина Онялток, що бил откъснат прежната вечер от дърваря. Сет не му казал, бягай оттука, колкото ти крака държат. И да не си посмял друг път да се вестиш пред нас, че тогава жив няма да те оставим. Селенинат се върнал у дома си с две буци, по една на всяка буза. Чудотворецът флошен. Китайска приказка. Имало едно време един мумък по име Ванвой. Женен бил. Понрав бил добър. Когато си свърши работата, вземал някоя поучителна духовна книга и се зачитал. Четял без умора. Понякога цяла нощ прекарвал над четивото. Най-много обичал да чете за отшелници и за разни чудеса. Толкова много се началван че все затайни науки приказвал с жена си. Страшно много му се искало да разбере скритата мъдрост на чудотворците, каквито живеели някога си, пък ги имало и в онова време, както ги има и сега. Вам Бил слушал да се приказва за един отшелник, голям мадиосник. Много се разказвало за светия му и чист живот, както и за чудесата, що правил. Той магиосник, живеел в лошанските планини, доста далече от Вановото село. Но за оногова, чието сърце плъмти, далечината не е страшна. Събрал Ван вой пари, па се запътил за лошан. Много ли път сходил Ван и колко време вървял, сам той си знаел. Но най-сет не стигнал до планините. Намерил и обителта, дето живеел прочутият чудотворец. Ван го заварил на трапезата. Поклонил му се. Принесъл му дарове. Отшелникът взел даровете и ги предал на обителския съкровишник, а на вам посочил да седне на прага. На трапезата, рекал, те не каня, защото тези ястия не са за тебе, не можеш ги яде. Ти виждаш печено овнешко, пушено свинско, гъски и патици. Но той е само на вид, тъй ти се струва. Същност това е отшелнишка храна, несмилаема за другите, ти не можеш дори сдъвка. Още по-дълбок поклон направил Ван на отшелника. Свършил се обедът, и почнал да пие някакво питие, по изглед прилично на вино, а по мирис, на добро старо вино, но всъщност кой знае какво, може би, пак отшелничко питие, съвсем не застомаха стомаха на Ванвуй. Тогава Ван казал с поклон на чудотвореца. Уважай ми, учителю! Много нещо са ми приказвали за твоята святост и мъдрост както и за чудесата ти. Надалеко, много надалеко, се славиш ти. Пламнало ми е сърцето да се получа при тебе, да послушам твоите наставления. От далечно място идвам, моля ти се, не дай ми изпъжда. Прибери ме в своето обител, научи ме на мъдростта си. И пак се поклонил. Изстрил си от шълни като стата, запушил Лула и казал Наван. Добро нещо си намислил, момче. Само едно си помисли, дали ще имаш сила да издържиш изпитанието? Отначало ще вършиш тежка работа, ще ядеш малко, ще спиш на твърдо. Не си свикнал ти с такъв живот, нали? Мъчно ще ти бъде, едва ли ще издържиш. Вам му отговорил с нов поклон. Не, отче, всичко ще изтърпя, каквото ми възложиш, ще го извърша. Кълна ти се! Само ме приеми под своя свещен покрив. Добре тогава отсекъл отшелникът. Идиха и там, дето живеят моите ученици. С тях ще живееш и ти, братя ще ти бъдат. Отишъл ван. Намерил осми на млади мъже, все като него. И те били дошли отдалече при отшелника да ги учи. И те били чували много чудни разкази за него. Наван било поръчено, всеки ден да отива в гората и да сече дърва, пъде да ги пренася на гръб в обителта, а гората била много далече, чак сред планините. Сутрин рано, още пред изгръв слънце, той хапвал малко урис, поотивал в гората. Насичал дърва, натоварвал се, отнасил ги в обителта, па се връщал отново да сече и пренася. Тъй работел до тъмно. Връщал се чак когато изгреят звездите. Дава му пак чашка урис, лягал на голата земя, слагал си под главата пън и заспивал като убит. Тъй днес, тъй утре, почнало да досажда наван. От отшелника не чувал ни полука, ни напътствие. Дори и не го виждал всеки ден. Изгубил послушникът надежда, почнал да си говори. Уж дойдох да стана чудотворец, а той излезе, че съм дошъл да стана дървър. Не си струваше труда да идвам чак от някъде си. Види се, не съм угоден на отшелника. Нямащо да чакам и да си губя тук времето. Ще си вървя вкъщи. Но тък му вечер, когато си казвал тъй, при отшелника дошли двама други пустинници. Седнали да вечерят. Повикал отшелникът и учениците си. Повикал ги за да вечерят с гостите а за да прислужват на трапезата и да слушат мъдри думи. Като видели момците масата си стята, очите им останали в тях. Какви ястия нямало! Какви вина нямало! На небето светла месечината. Старците вечеряли без лампа. По едно време небето се заоблачило. Луната се скрила под облак. Съвсем притъмняло. Нищо, Рекал отшелникът Домакин. Ние ще си натъкмим друг месец, по-хубав и светъл лотоня. Взел той лист хартия, изрязал от него кръг, намазал го със слюнка и го залепил на стената. Месечината е готова, рекал. Щом казал това, хартиеният кръг станал червен, после жълт, а сет не почнал да свети. Толкова силно засил, че в трапезарията станало светло като денем. Дори и по светло. Учениците облещили очи, а гостите от шелници казали, «Е, да почерпим ли момчетата?» От тая храната не могат яде, но вино можем да им дадем. Нека сръбнат. Домакинът взел чайника с виното, подал го на учениците и казал, «Пиете, кой колкото може». Учениците почнали да си наливат от чайника в чашките. Наливат те... Па се чудят и не могат да се начудят. Чайникът, малък, повече от чашка не събира, а цели 8 чаши се напълнили. Изпили ги. Па повтора. Тай е по трета. Аван взел котлето, в което варя Торис и го подложил. Напълнило се чак догоре. Изпил го до капка. Много хубаво вино. Такова той не бил пил през целия си живот, нито пил, нито бил сънувал. Да, чудно вино. По едно време гостите рекли: Ето, домакине, че си добре похапнахме от обителската трапеза. И виното ти изпихме. Направи сега нещо да се повеселим. Песни да чуем, танц да видим. Магиосникът взел двете пречици, с които ядял Урис, размахъл ги. Пък ги хвърлил в книжната месечина. Още по-силно засветилата я луна, а в лачите и кратко като че ли нещо почнало да се белее. Гледат всички. В лунната светлина плува момиче, малко, като кукличка, и колкото се повече приближава, все повече и повече нараства. Като стигнала до масата, всички видели стройна мума, хубавица. Почнала тя да пее. Ех, как запяла! Ум да ти зайде! Сетна заиграла, затанцувала танец по диртанец. Ама каква игра! Не може да си скажа с думи колко хубаво излизало всичко. Толкова хубаво, че по едно време танцувачката подскочила, та право на масата, и то в паницата със сладко пелте. Пръснали капки от сиропа на вси страни. Тогава учениците се опомнили и почнали да си търкат очите. И що се оказало? Гледат те, в паницата стърчат същите две пречици, които отшелникът бил хвърлил в хартиената месечина. Поблагодарили гостите, отшелници на домакина за зрелището и му рекли «Хай да сега ни придружи, да ни изпратиш до някъде, ние ще се върнем на луната». Те и трима станали от масата и тръгнали към онова място, дето падали лунните лъчи. Домакинът се спрял а двамата гостени му се поклонили, па почнали да се издигат към луната. Учениците се загледали в тях. Светлината била толкова силна, чим се замайвали очите, но те все гледали и виждали смътно в силното сияние. че гостите вървят по лунните лъчи и се покланят от време на време на домакина. Колкото се отдалечавали, толкова повече се смалявали. Когато изчезнали, месечината почнала полека лека да помръква, да потъмнява, Докля най-сет изгаснала съвсем. Учениците запалили свещи. Гледат, отшелникът, мадьосник седи на трапезата, пред него, недоядената вечеря, а на стената хартиеният кръг. Е, скъпи мои ученици, река им той, сега си вървете да спите, че е късно, а утре всеки ще си гледа работата, както е гледал досега. Онова, що видял в вечер, му се показало много чудно. Той променил решението си. Рекал да остане в обителта, да послуша напътствията на отшелника, когато оня го удостои да му ги даде. И отново се заловил за работа. Работил като вол и все очаквал да го извика посникът и да почне да го получава. Но ето, че настъпила есен. Дъждове заваляли. Студени ветрове завели. Аван трябвало да отива в гората. Да сече и пренасе дърва. Цял измръзвал, като навлезе в планината. Не му споряла работата. Плъзгал се по мокрите пътеки и често падал, с тежкия товар на гърба. Идвал си в обиталта, вирвода. Много тежко му станало. А отчелникът го и не поглеждал. Само следял дали си върши работата добре и на време. Мислил ван, мислил па решил да отиде припосника. Позволи ми, отче, да ти кажа една дума. Дошъл съм, както знаеш, отдалечен край, да се получа от тебе на тайна мъдрост. Макар че се не надявах да стигна до такова съвършенство, до каквото си стигнал ти, отче, все пак мислех, че поне началото на мъдростта ще ми бъде открито. Ето вече три месеца седя в обителта, а ни една дума за напътствие не съм още чул от тебе. Само едно ми каза, да сека дърва и да ги пренасям от гората в обителта. Нали ти казах аз, пресякал го челникът, че ще ти бъде мъчно да изтърпиш изпитанието? Не ти ли казвах, миличък, че няма да издържиш? Е, що ме тъй, не те задържам, върви си у вас, че ще си вървя, ще си вървя, отвърнал ван, малко докачен. Няма що да правя тук. Само че, каква полза? Далечен път да бия, след това цели три месеца да върша тежка работа. И то защо? Всичко това, значи, е било изгубен труд и време. И тъй си е, казал кротко пусникът. Нашата работа, сине, иска прилежание и упорство. Прекъснеш ли я, полза, никаква. А ти дори изпитанието не можа да издържиш. Кой ти е крив? Та нищо ли няма да науча. Отче, нищо, сине, ето ти парите, които са ми останали за попът. Подарявам ги на твоето обител и те моля, получи ме на своята мъдрост. Поне малко ме получи, да разбера, че съм ти бил ученик. Добре. А що искаш да научиш? Виждал съм те, отче, когато се разхождаш, че стените не те спират. През тях минаваш. Научи ме Отче, да минавам през стена. Бива, отвърнал мадьосникът. Повтори след мене заклеването и гледай да го научиш на изуст. Казал той едно тайно заклеване, което Вам повторил. Казвал го още много пъти след това, докато ученикът го научил добре. Сега застани тук, срещу стената, кажи заклеването, наведи си главата и се затичай, тамини през стената. Ван изрекал заклеването. Навел си главата, па се засилил. Но тък му стигнал на една крачко стената, спрял се. Оплашил се. ти я вярата, му казал мадьосникът. Изречи отново заклеването, но се не бой, а се хвърли право през стената. Повече от десетина път Иван започвал, но все му липсвала смелост. Уж бе се затича, а пъв щом стигне до стената, спре се и сплаши се. Па и как да се наоплаши? Шега работа ли е? Каменна стена, висока, яка. А той не е свикнал клетият. Сега се първица учи на мадюсничество. Най-сет не се престрашил. Затворил си очите, стиснал си зъбите. Каквото ще да стане, рекал си, па се затичал. Уверен бил, че ще си разбие главата. Но що от това? Нали мадьосникът е при него? Отворил си по едно време очите. Гледа, стената останала зад него, а той стои на двора. Значи, минал е през каменната стена, а отшелникът стои на прага и се смее. Поклонил му Севан, поблагодарил му за наученото и си тръгнал за дома. По целия път повтарял заклеването, да не би да го забрави. Жена му го посрещнала, радостна, че се е върнал. Вани кратко разказал за своето пътуване и за всичко, което му се случило. «Ненапразно прекарах три месеца в Лошан», – рекал той. «Наистина, сума време изгубих, па и тежка работа върших, че и много пари похарчих, а лазато и пък станах мадьосник. Няма друг като мене по тия места. Самият отшелник ме научи как да минавам през стени. И никакви стени, били тънки, били дебели... Не могат ме задържа вече. Минавам си през тях и пет пари не давам. Вановата булка погледнала мъжа си недоверчиво и поклатила глава. Не вярваш ли, жено? Добре, сама ще видиш. Тогава ще повярваш. Изправил се вам през стената. Изрекъл тайното заклеване, навел си главата, затичал се с сесила и бух. О стената! Булката му чула най-напред, как извънтял черепът на мъжа и кратко. После чула, как изкънтяла стената. След това видяла, че от стената падат отломки вар. След не видяла, че мъжи кратко лежи на пода, съм стената. Преби се, клетият, си помислила тя. Затекла се, та го вдигнала. Пък като почнала да хока и кори безчестния мадьосник, който излъгал мъжа и кратко, всички хули, що знаела, изрекла. Раненият чудотворец не казал ни дума, за да защити своя учител. Той се хванал за темето, там се била издигнала върга едно, колкото гаше яйце. Едно върга, диал. Подутина, цицина, оток. Бел е лакор, медуза, костенурка и маймуна. Японска приказка. Онова полурастение, полуживотно. Що наричаме медуза, не било от край време мека, плазгава, треперлива лига, която вълните подмятат, на където си искат, за да глътне първата риба, дето е срещне. Едно време преди хиляди години, медузата била горд рицар, облечен в броня, с шлем на главата и въоръжен щит, меч и копие. Той е рицар, се казвал Кококо. Царят на подводния свят живеел тогава в Риу Великолепен дворец в дъното на морето Рицарят Коко бил придворен началник на стражата в отделенията на царицата. Работата на Коко била лесна, като всяка работа на дворец. Той трябвало да следи по кое време се показва светлината на змейовете, наречена Рюби, за да освети морските вълни, па да съобщи в двореца. Защото так когато се покаже е светлина, царицата излизала да си скъпе. Лека била работата на рицаря, и царят се отнасял към него много благосклонно. Поради това в двореца го почитали всички. Но това не било много добре за него. Кококо почнал да мисли все за себе си, станал високомерен и пустославен, почнал да се надува. Освен това, начал да се преструва, че знае всички тайни на двореца, и често пъти, като се събере с приятели, до се увличал от своето самохвалство, че бъбрял тък му за това, за което не би трябвало да каже и дума. Той е лош навик, станал причина, славният рицар колко да изпадне в немилост и да се лиши от уния добрини, които неговата гордост му попречила да запази. Как и защо бил лишен колко от своето бляскаво въоръжение, за това ще ви разкажа тая приказка. Ето как станала работата. Царицата се разболяла тежко. От час на час все по-слаба ставала надеждата до да здраве. Царят изпаднал в отчаяние и всичките му поданици споделяли неговата скръп, защото обичали много своята господарка. В цялото подводно царство се не говорило за нищо друго, освен за болестта на царицата. Млъкнали песните, защото и морските населници пеят понякога, макар и рядко, престанали веселбите. Всички изглеждали разтревожени. Навред царувала мъртва тишина. Учението на войските и големите паради и маневри на скумрии, селди и сърдели били спрени. Буйната кавалерия от дълфини, която по рано с безстрашни скокове гонела корабите, не препускала вече на длъж и на по вълните. Морските миди и охлюви се затворили в своите черупки. Камбалата от скръп се скрила на морското дъно. Накъсо да го кажем, всичко, което плува, от малко до голямо, си спокрило в кораловите пещери, в горичките от водорасли и лифтинята. Сепията лела черните си сълзи, и идало и кратко да се пръсна от мъка. Придворният съветник Ика, който произхождал от рода на сепиите, царедворец, надарен пребогато от природата, също се отчеял. До тогава той ръководил придворните концерти, но, от как се разболяла царицата, Сякаш изгубил всичката си обичка музиката и като зарязал инструментите си. Тъжно се отдалечил в някаква самотна кула, отдето не го виждали да излиза. Аракът, който му бил слуга, едничек имал позволението да го навестява, за да му носи храна и известия. Преди това, през време на музикалните упражнения, той държал пред господаря си голяма бяла свещ, да му осветява нотите. А сега седял по цели дни при слугите в двореца, да им разправя колко силно се тревожи господарят му поради болестта на царицата. Само костенурката Кама запазила своето хладнокръвие. Тя изпълнявала всички поръчки, що ли от двореца. Изпитани били всички средства да се помогне на болната, но безполезно. Ика знаел и лечебна наука, той знаел всичко. Според него, Повелителката била заболяла от отравяне с някакво вредително вещество. Трябвало да се лекува като и кратко си измуче малко кръв с рогове или вентузи. Той съм се опитал да направи това със своите смукала, но и това не помогнало. Решено било, че болестта е вътрешна и трябва да се лекува само с вътрешни средства. Тогава, като видял, че цялата ученост на придворните лекари е безсмислена, царят Кайрио. Властелинат на змеевете решил да опита последното средство. Да поиска съвет от мъдрата брадата змиорка Дойо, прочута предсказвачка, която живеела далеко зад морето, в тинята на урезищата. Той изпратил костенурката Кама, която служила за придворен куриер, понеже му жела и да плува, и да ходи по земи едно. Кама изпълнила отлично възложената и кратко поръчка. Тя се върнала с отговор... Че само пресен черен дроп от маймуна ще излекува царицата. Добре, казал царят. Издайте веднага заповед, придворният куриер да тръгне на път и да не се връща, докъде не доведе жива маймуна. Всеки миг бил скъп. В царската заповед се казвало, костенурката да бърза колкото се може повече. Но Кама знаела, че и кратко предстои много път. Като имала предвид поговорката, полека, Далеко тя тръгнала бавничко на път. полека полека най сетне стигнала в оная гора, сред една голяма планина, дето знаела, че се водят много маймуни. Кама легнала под едно дърво, престорила се, че спи и почнала търпеливо да чака. Тя знаела, че маймуните са лекомислени и любопитни, но в същото време и много бързи и пъргави. Тъй като костенурката на ни да скача, ни да се катери по дърветата. Оставало и кратко само едно средство, да надвие с хитрина. Така и постъпила тя. Изхитрила се, доколкото може да бъде хитра една костенурка. Онова, що очаквала, станало. Надошли много маймуни и се покатерили по клоните на същото дърво, под което лежала костенурката. Почнали да и кратко се смеят и подиграват. Едния закачали, че е наудялана, като селянка. Други кратко казвали, че прилича на стар напукан ковчек. Само една стара и опитна маймуна им казвала да не закачат за костенурка, че може да си спътят, но никой не слушал. Най-после решили да се наловят на верига, по която ще се спусне някой от тях и ще се пошагува с костенурката. Всички посочили Съро, найманичката и най-хитра маймунка. Японските маймуни са без опашки. Те се хващат за стъблата и клоните с ръце. Тъй сторили и тия, за които е дума в приказката. Най-силната се хванала за една дебела увиснала гранка. Втора маймуна се уловила за нозете на първата, трета се хванала пък за нея, и тъй нататък, докле веригата стигнала близо до земята. По тая верига се спуснала хитрата сару, като се държала с една ръка яко за нозете на последната маймуна а с другата си ръка почнала да дърпа кама за опашката. Забавата тряла дълго и била много приятна за маймуните. Веригата се люшкала, като някоя голямо махало, и маймунката дръпвала кама за опашката всеки път, колчем се озове над нея, но костенурката се не помръдвала. Тя лежала все така неподвижно, както я заварили маймуните начало. Спяла дълбоксън. Това придало смелост на маймунката и тя поискала да узнае какво ли ще стане, ако погаделичка костенурката по нос. Тя успяла да стори това, и то не веднъж, а няколко пъти. Кама си лежала все като мъртва. Сър оставала все посмела и посмела. Заедно с това, разбира се, и закачките и кратко ставали все подръзки и подръзки. Но изведнъж лап. Костенурката стиснала с челюстите си ръката на маймунката. Сару не успяла да разбере как е попаднала в плен. В оплахата си тя изпуснала веригата, за която се държала с другата си ръка и се търкулнала на земята. Като видели това, маймуните надали отчаян писък. Те развалили веригата и се покатерили по дърветата. Там насядали и почнали да си кършат ръцете от скръп и да оплакват клетата Сару. Едни от тях си затворили очите, за да не видят как ще изяде голямата костенурка, други си затикнали ушите, за да не чуят предсмъртните и кратко писъци. Трети пък си затулили с ръце устата, сякаш искат да спрат дишането си, както правят японците в миговен отчаяние. Но съдбата на Саро не излязла толкова ужасна, камая я почекала, додето дойде на себе си след падането, а после метнала на гърба си, без да изпуска ръката и кратко от устата си тръгнала към морето. Когато стигнала до брега, отпочинала си, а сетна се гмурнала в дълбочината и скоро стигнала до двореца. Маймуната била предадена на главния готвач с заповед да храни и гои, Тачерният и кратко дроб да нарасте. Това се харесало много на шеговитата и лакомасару. Тя я дела много и не чекала да я канят. Без да подозираш, що и кратко се готви, Прекарвала весел живот. катерела се по червените коралови дървета, правила си венци от пъстри водорасли, играела си с златистите морски звезди и шарените миди и охлювчета, закачала разните морски животни. Всичко в това царство било за нея ново и занимателно. Скоро шегубийката, колкото и да била луда и неразумна, станала любимка на всички в двореца. Сару се харесала и нарицаря кококо, той е съжалявал от сърце, като знаел, що е чака. И ето, че веднъж, както си играела весело и безгрижно, той дошъл при нея. Заприказвали се. И кококо не се стъркял, той издал тайната, както бил правил неведнъж преди това. Като те гледам, клето дете, подхванал той, че си толкова весело и щастливо, сърцето ми се къса от жал. Защо? Попитала се Ру. Защото не подозираш каква съдба те чака. Тъй ли? Какво искаш да кажеш? Ти ще бъдеш убита. Убита ли, казваш? Защо? Викнала маймунката, цяла разтреперана от ужас. Че какво съм направила, та да ме убият? Нищо не си направила, но твоят черен дроб е потребен за лекарство. Царицата е болна, с него ще я лекуват. Като чула тия думи, Саро... Сторило и кратко се, че черният и кратко дроб е вече разкъсан на части. Тя си затолила лицето с ръце и заплакала колкото и кратко глас държи. Но и Саро, като всяка маймуна, не била привикнала да скърби дълго. Скоро тя се опомнила, млъкнала и почнала да мисли как да се отърве. Мислила, мислила, додето измислила следната хитрост. За да не възбуди подозрения, тя се преструвала че всета и безгрижна, както си била порано, и продължавала да скача, да се премята и да се шегува с всеки го, когато срещне. През това време начинали силните дъждове, които валят, с малки прекъсвания, по шест недели. Маймунката припнала към придворната градина, седнала в една леха, засадена с морски кремове, и почнала да плаче и да си кърши ръцете. Тък му тогава минала през тамко стенурката. Като видяла плачещата Саро, тя се спряла и я попитала. «Защо плачеш, миличка?» «Що ти е?» «Да не си нещо болна?» «Ах, колко съм нещастна!» Отговорила маймуната, задавена от плач. Когато ме хвана в гората, аз си бях оставила черния дроп да се суши на едно дърво. Бях го закачила там, за да ми напречи, когато скачам. Но ето, че сега почнаха дъждовете. Черният ми дроб ще се накваси и ще изгние. Аз ще умра клетата, па може и някое животно да го изяде. Ах, колко съм глупава! Що ми трябваше да се оставям черния дроб в гората? И тя се разплакала още по-безутешно. Като чула това, Костенурката отишла веднага при царя и му доложила за станалото. Рил си я досъл на нейното нехайство, че каква работа си ми свършила ти, като си ми довела маймуна без черен дроп? Нали за черния и кратко дроп те пратихме да доведеш? Защо не я прегледа да видиш има ли черен дроп, или не? Скоро върви са саро в гората и ми донеси черния и кратко дроп. Кама трябвало да тръгне на второ пътуване. Тя взела Съру на гърба си и потеглила. Като излезли от морето и стигнали до подножието на високата планина, хитрата маймунка рекла с най-невинен изглед. Защо ще се тръпеш да идваш и ти чак в гората? Виж колко е стръмен пътят по планината. Не ще ли бъде най-добре да си починеш тук, на брега, а аз да се затека до гората и след малко да се върна? Кама се на драго сърце съгласила. Тя била много изморена от пътя, това и чакала. Съру припнала по камеливата пътека и се изгубила. Мръкнало се. Маймуната се още не връщала. Минала нощта, съмнало се, изгряло слънцето. Съру още е нямало. Не дошла и на пладне. И вечерта. И на другия ден. Три дена и три нощи чекала Костенурката, но се на празно. Чак тогава кама разбрала че Сару е излъгала. Тя отишла в гората, но не намерила никакви маймуни. Костенурката разбрала, че Сару е разказала всичко на другарките си и те са си спокрили. Видяла, че не ще може да хване никаква маймуна. Постояла, повъртяла се, па се върнала в морското царство. Колкото и да е било срам, трябвало да се яви пред царя и да му разкаже всичко, като признае, че маймуната е надхитрила. Надхитрила е, рекали и кратко царят, понеже си била немърлива. «Що ти трябваше да пускаш да отиде сама в гората?» Посталеност. Много си била глупава и лековерна. Кама се плакала от огорчение седри сълзи и се отдалечила за срамена. А царят повикал първия министър и му казал, «Не може да има съмнение, че някой от придворните...» които знаят защо ни трябваше черният дроб, е издал тайната пред уная маймуна. Скоро да намериш виновника и да го накажеш. Излязла строга заповед, всички поданици на подводното царство да се съберат пред двореца. И те се събрали, и мало и голямо, и знатно и просто. Всички. Всички, с изключение на бъбривия рицар Кокуко. Само той не дошъл. А не дошъл Кококо не от страх, а защото го гризела съвестта. Той се бил скрил някъде много надълбоко. Там плачел и си късал косите от отчаяние. Тъй царят узнал кой е виновният. Той заповядал да хванат рицаря и да го отведат при него. Когато Кококо, разтреперен от страх, се явил пред престола на Рио, пападнал паднал на колене и признал пред всички своето престъпление, Царят му викнал я досано, «О, глупав дърдорко! Що направи ти? Понеже измами доверието на своя повелител, ти не си вече достоен да носиш оръжие. От днес нататък ти и твоето потомство ще бъдете лишени от щит, меч и шлем за вечни времена». «Върви си, извели Кококо, снели му рицарското въоръжение и го уволнили от службата при двореца?» Оставили му само правото да наглежда змейската светлина. И този, който малко преди това бил бляскав Вигортрицар, отплувал от двореца гол и обезоръжен. Такъв си е той и сега мек, треперещ, плъзгав и страхлив. Наричат го Медуза. А царицата тя оздравяла и без маймунски черен дроп. В морското царство зацарувало отново веселие. Тогава придворният съветник ика дал такъв концерт, че за него се приказва с възхищение и днес в подводното царство. Едно по земи, диал. По земята. Белелкор, играчи на топка. Китайска приказка. Край езерото Тунгтин живеели едно време баща и син, рибари. Синът се казвал Ванчусио. И двамата били силни мъже. Толкова яки били тия рибари, че може ли да вдигнат лесно каменен котел. Освен това, те били големи майстори в игра на топка. Никой не може в оня край да хвърли топката толкова надалеч, колкото те, нито да я ритната и е умело, че и следата и кратко да се изгуби. Но с бащата станало нещастие. Ето какво. Веднъж той трябвало да отплува до областта Хунан, разположена на юго от езерото. Когато корабът минавал от езерото Тунгтин към друго езеро, Сиентанг, разделено от първото с дълбок и опасен пролив, подводна скала го разбила. Всички, които били на кораба, си издавили. Удавил се, разбира се, Иванговият баща. Синът дълго скърбял по смърта на баща си. Минали се 8 години. Един ден и на Ванчусио се случила работа в областта Хунан. Той се качил на кораба и потеглил на път. Пресекли езерото Тунгтин и стигнали близо до мястото, дето било станало 8 години преди това нещастието с ванговия баща. Мръкнало се било. Вънчоусил заповядал на моряците да спрат кораба, като хвърлят котва на една скала, що се издавала над водата. Утре ще продължим, рекъл. Не бива да си излагаме на опасност през нощта. Когато само дяволите виждат ясно. Боя се от нещастие, защото помня баща си. Послушали го. Нощта била спокойна и толкова хубава, че Ванг не отишъл да спи, а ми останал на моста при моряците. Те си приказвали тихо за призраци и духове. Всеки разказвал каквото знае. На изток изгрял месецът и вълните заблестели под неговите лъчи като свила. Ванг слушал и същото време гледал езерото с премръжени очи, както гледат моряците, когато искат да видят по-добре нещо далечно. А имало що да види Не Немного далеко от кораба, светлата върволица от талази, той съзрял петима мъже, които излизали от водата. Като се позагледал, той видял, че мъжете влачат след себе си голяма ругуска, просната върху водата. Рогоската била много голяма. Покривала четвърт хектар място, като натъкмили рогоската, седнали на нея да закусват. Яли и пили Звънтежът на чашите и на блюдата стигал чак до кораба. Ван го чувал добре и му се струвало, че тия чаши и сребърни паници звънтят по-силно и някак по-тежко от земните прибори. Трима от тия чудновати мъже били седнали на рогоската, а другите двама стояли зад тях, та им прислужвали. Един от седналите бил облечен в жълти дрехи, а другите двама – в бели, но и тримата имали на главите си черни шапчици. Те седели един до друг рамо до рамо някак странно и величествено, както не седят хората. Ванг се вгледал в прислужниците, но не могъл да ги види добре, поради смътната лунна светлина. Доколкото можело да се разбере, и двамата били облечени в черни дрехи от много дебел плат. А що се отнася до годините им, единият изглеждал млад, още мумък, сморгаво лице, а другият бил човек на години. Като видели това неочаквано зрелище, моряците млъкнали. Настъпило пълно мълчание. Тихо било езерото, не се чувал дори и плясъкът на вълните. Отведнъж съвсем неочаквано. В това нощно безмълвие се чул глас. Той идал оттам. Дето били странните хора. Наванг Ванг се сторило, че говори човекът в жълто. Гласът бил силен, сякаш говори и сполин. Колко хубаво нещо е да седиш и да пиеш с приятели през такава лунна нощ. А друг глас, гласът на едного го от уния в бяло, му отвърнал. Да, това ми напомня времето, когато царят на Южното море ни беше събрал на огощение под съфналите круши. И тогава светеше месец. И тогава беше те и тихо, като сега. Мъжете продължавали да пият, като си играели от време на време с чашите, пускали ги да плуват по водата и ги ловели. Но те говорили вече тихо и не се разбирало, що си приказват. Иванг, и моряците ги гледали, без да посмеят да шавнат или да пошушнат дума. Като се загледал в прислужниците, наванг се сторило, че по-старият от тях прилича много на баща му. Но, заговорили, гласът му не бил гласът на ванговия баща. Когато наближило полунощ, издигнал се глас и се чули думите. «Хайде да поиграем на топка, додето свети месецът». «Да поиграем», отвърнали други два гласа. Младият прислужник нирнал едно във водата и след малко се явил отново, като държал топка, тя била бляскава, сякаше направена от живак. Тримата мъже станали. Облеченият жълто казал с висок глас на стария прислужник. Ела, старче, да играем! Старецът се присъединил към играчите. Още с първия удар той хвърлил топката във въздуха много надалеч. Тя блестяла толкова силно, че заслепявала очите. Играчите се опитали да хванат, но не успели. Топката паднала с трясък на корабния мост. Тогава вънчу -сил, който бил страстен играч на топка, забравил и призраците, и кораба, и всичко наоколо. Той скочил бързо и ритнал топката с сесила. Тя му се сторила извънредно лека и той се дори оплашил, да не биде да счупил. Но, не, топката се бързо издигнала, осветена отвътре от всички цветове на дъгата, и той е път се гмурнала във водата като падаща звезда. Вълните погълнали със силен клокот. Тримата мъже на рогуската побеснели от яд. Те се развикали. Кой жив човек се смелява да ни смущава игрите, старият прислужник се намесил. Той им казал: Не дейте се, сърди, духове, повелители. Оня, който ритна топката, е мой син. И той обича да играе на топка като мене. Види ли топка? Кръвта му кипва и той не може да се сдържи. Но тая на меса разядосяла още повече едно от мъжете, облечени в бяло. Той креснал, ти подиграваш ли с нас? Не те е срам. Какво ни трябва да знаем дали син ти обича да играе на топка, или не? Е скоро върви с моргавия момък, там и улови виновника, че инък ще те изгоря жив. Ванг видял, че не ще може да се отърве. Но той не се оплашил. Извадил си ножа и застанал всред корабата й, че всички го виждали. Ония на рогоската наскачали бързо, като светкавица, и също те тъй размахали съби. Чак тогава Ванг се уверил, че старецът е баща му. Той му викнал, «Тате! Син ти е тук!» Он се обърнал с лицето към него и го погледнал. Те си изгледали с отчаяние. А в това време мургавият служител вече пристигнал. Скоро се скри, казал старецът на сина си, че инак сме погубени и двамата, Ала латримата мъже вече пристигнали и заградили кораба. Лицата им били черни, като лак, а зениците им поедри от маслина. Те дръпнали стареца и се нахвърлили върху ванг. Завързал се ужасен бой. Корабът се разклатил цял. Въжетата били прерязани. Най-сет на Ванг замахнал свирепо с ножа. Та отсекал едната ръка на оня в жълто, който паднал във водата и се изгубил. Останали двамата му другари в бяло. Когато единият се хвърлил върху него, ванго го халосал с ножа по главата и му разбил черепа. Убитият се гътнал и паднал във водата. Останалият жив избягал. Тъй се свършил страшният бой. Моряците и рибарите, които минавали тая нощ през езерото Тунктинг, видели отдалеко, че излиза над водата някаква огромна зеща уста, дълбока като някой руднишки разкоп. Вълните се завъртели от си страни с силен трясък около нея. Но изведнъж от чудовищната уста, бликнала вихрушка и червеникави пари, се завъртели нагоре, сякаш изригнати от вулкани, и стигнали чак до звездното небе. Тая неочаквана буря разклатила лодките, както се разклаща решето за пресяване жито. Най-опасно било положението на Ванговия кораб. На дъното му лежали, затежина, два кръгли камъка, всеки от по 50-60 оки. Ванг вдигнал единия от тях и го хвърлил във водата. Камъкът паднал с гръмовит плясък в езерото и вълните веднага след това поспаднали. «Вдигайте котва, момчета!» Викнал Ванг на моряците: Да бягаме от това ужасно място. До Ванг стоял баща му, но синът гледал да се не приближава яко до него, защото се боял, че има работа с призрак. Старецът отгатнал това и рекал на момъка успокоително: Да не те страх, не съм умрял. От 19 души, които бяхме, се удавиха тогава в езерото 18, разкъсани от водните духове. Едничък аз си спасих живота с дарбата да играе на топка. Като влязохме в подводната градина, духовете почнаха да играят с нас. Които бяха надвити, разкъсаха ги. Аз си отървах живота, понеже надвих всички до един. Баща и син грабнали въслата и заедно с моряците почнали да гребат, за да откарат кораба далече от опасното място. Когато се съзорило... На корабния мостик намерили огромна перка от акула, дълга около метри и половина. То било отрязаната ръка на облечение в жълто. Едно нирвам, диал. Гмурвам се, белел лакор, завистлив съсед. Японска приказка. Накрай едно село, там, дето начевал пътят за планината, имало две къщи. Едната била голяма, хубава и богато украсена, а другата Малка, схлупена и бедна. В първата живеял един богаташ със своето семейство, а във втората – един сиромах бездетник с жена си. Бедните селяни работели от сутрин до вечер, а лапакно успявали да свържат двата края. Животът им бил тежък. Богатият съсед не само не им помагал, но не ги и поглеждал. Каква работа мога да имам с тях? Казвал той на жена си. Не ги ли виждам какви са просеци. Полза от тях никаква. А пуснеш ли ги, макар и веднъж, в къщата си, на главата ти ще се качат. Сиромасите били добри хора. Те не се обръщали за помощ към богатите си съседи и не се сърдели, когато чували, че уния ги оскърбяват. Остава ли ни време да гледаме кой какво рекал? Думал мъжът на жена си. Стига да сме сити и здрави. Повече нещем от Бога. А пък всеки може да си говори каквото му е воля, то си е негова работа. И те винаги, когато минат край къщата на богатия съсед, поздравявали с дълбок поклон и него, и съпругата му, без да изпитват завист или зложелателство. Макар, че били бедни и сами едва се прехрамвали, те си взели кученце, което много обичали. Обичали го като дете. Пай кученцето се привързало към тях и когато били вкъщи. Вървяло все по дири им. Ако излязат, топа залу къщата. А щом ги види, хвърляло се да ги посрещне с такъв весел лай, ближало им и галевно и ги гледало с толкова приветлив и обичлив поглед, че мъжът и жената забравяли и бедността, и самотата си. Един ден, след обед, сироемахът работел в градинката си. Копаел трап, за да посади дръвце. Както се бил унесъл в работата си, той не забелязал, че кучето, след като полежало на тревата, изведна скочило, почнало да души земята наоколо, па се спряло и погледнало господаря си. Но той не го видял, тогавато започнало с сила да рови пръста с лапите си. Тая работа не била за него, то се скоро уморило. Уморило се, а ла не се отчаяло. Затекло се към копача, задърпало го за дрехата, силно, па се върнало на същото място и почнало да рови отново. Няколко пъти се повторило това. Сироемахът се поразсърдил на своя любимец, че разваля хубавата трева, дори му се скарал. Ала в това време излязла до макинята, видяла всичко и казала на мъжа си. Иди виж защо рови там кучето. Все трябва да има нещо. При тия думи кучето, сякаш разбрало за какво става реч, надало радостен лай. Стопанинът вдигнал лопатата и само за да на жена си, отишъл да копае там, дето ровело кучето. Тая работа му се виждала досадна и безполезна. Но не минали и пет минути, и той ударил с лопатата о нещо твърдо. Поразкопал наоколо и, що да види, показал се голям ковчег, напълнен чак догоре с жълтици и сребърни пари. Те били толкова много че мъжът и жената едвам ги внесли в къщи. От тоя ден настъпила промяна в живота на двамата си рома Те си поправили къщата, облекли се като хората, почнали да работят по малко, украсили стаите си, начинали да се хранят добре. И кучето разбрало, че е помогнало за промяната, Галели го повече отпреди, давали му хубави мръвки, слагали го да спи на мека възглавница и го завивали с топло одеяло. Везано с Куприна, богатащите съседи също забелязали промяната. Една заран мъжът запитал жена си. Каква е тая работа? Не виждаш ли, че уния голтаци от среща живеят вече като някои големи имотници, а? Отде са взели пари? Дали не са обрали някого? Не ми се вижда чиста тяхната работа. И аз се чудя, рекла жената. Но се преструвам, уж не съм видяла нищо. Бивали да приказваме с такива прости хора, нели ли унизително за нас да вървим да ги питаме как и отде да са спечели ли, е минало известно време. Обаче лошите богаташи били много любопитни. Без друго им си искало да узнаят как са разбогатели съседите им. най сетне решили мъжът да им отиде на гости и да ги поразпита. Една вечер богаташът отишъл при своя съсед и му заговорил толкова любезно, че, да го чуе човек, би го сметнал за най-близък приятел на домакина. Станало дума, разбира се, и за промяната в живота на семейството. От дума на дума, добродушните хора си изповядали, че разбогатели благодарение на кучето. Штом се върнало дома си, богаташът разправил всичко на своята жена. Тя обаче не само не се зарадвала, че съдбата е помогнала на добрите хора да се отърват от немотия и от непосилна работа, а ми изпитала силна завист. От този миг богатъшите не знаели мира. И денем и нощем мислили само за едно, как да намерят някъде имане. «Щом в градинката на тия гултаци се е намерило имане», казвала жената. «В нашата градина, която е много по-голяма, ще има десет съкровища, а не едно». «Как ти се струва?» Може да има, отвърнал мъжът, но как да ги намерим? Ние нямаме такова умно куче. Да поискаме пък тяхното. Добре, да го поискаме. На другата сутрин завистливият богатаж отишъл при съседа си и му казал. Добри съседе, ще те помоля за една дребна услуга. Ще ми дойдат на гости богати и знатни хора. Искаме се да им покажа твоето умно куче. Те много обичат животни. Ще ми го дадеш ли за един ден? Извинявай, отговорил Добрякът, не мога. Искай от мене каквото щеш друго, а кучето се не деля. Не за ден, а и за час не ти го давам. Хитрият богатъж се престорил на Докачен. Хубава работа! Рекал той. Уж сме съседи, пък си нямаме доверие един на друг. В мене 12 села има доверие, само ти нямаш. Какъв съседски живот ще живеем, като нещем да си помагаме? При тия думи добрият човек щял е веднага да отстъпи, но се намесила жена му. Тя казала, че не дава кучето никому. А коверният богаташ не се отчаял. Той наговорил толкова сладки думи на съпрузите и толкова живо разказал каква чест ще бъде за кучето да го видят благородните гости. Честопаните най-сетне се съгласили. Добре, каза ли те, но още отрезаран си искаме кучето. Гледай да не стане нещо с него. Не бойте се. Нищо няма да стане. Здраво и читаво ще ви го доведа. Завистливият и горделив съсед бил щастлив. Той грабнал окоченцето и го отнесало у дома си. Жената го чекала с нетърпение да се върне. Отишли в градината. Затворили вратите и пуснали кучето. Умното животно почнало веднага да тича по градината и да души земята. Спирало се то тук, то там, докато най сетна застанало на едно място и почнало толкова усърдно дарови земята, че сърцата на двамата богаташи се разтъпкали от радостна надежда. Булка скоро донеси две лопати. Казал мъжът: Започнали да копаят. Дълго копали и двамата. Но нали не били свикнали на тежка работа, на ръцете им излезли мехури. Под селела, като град от лицата им, най сетне лопатите ударили о нещо твърдо. Показал се голям дървен ковчег. Но като отворили капака, оказало се, че в ковчега има човешки кости. Богатешите си я досали страшно, идело им да се пукнат от гняв. Те се нахвърлили върху кучето. Мъжът го ударил толкова силно с лупатата, че животното паднало мъртво. Те ти се падаше, мръсно псе. Викнал той. Да ни караш два часа да копаем дявол знае чии кости. Ала жената се опомнила. Какво направи ти? Викнала тя на мъжа си. Какво ще кажеш на съседите, когато ти поискат да им отведеш кучето? Голяма работа. Отвърнал мъжът. За кучелище седна да бера грижа. И тази добра. И той грабнал трупа на животното, отнесъл го, та го хвърлил пред прага на съседската къща и рекал. Не ви е грях. Какви сте такива хора, куче не може да опазите? Какво сте му дали да яде? Едва влезе в нашата градина. Току почна да се извива от болки и умря. Зли неблагодарници! Вие не сте заслужили да имате такова добро и вярно животно, и без да чуе какво ще му кажат, побързал да си отиде в къщи. Добрите хора не се и докачили от оскърбителните думи на съседа. Те гледали с дълбока скръп трупа на своя любимец и проливали горчиви сълзи. Накрая, като се посъвзели, изкопали му гроб и го заровили. Но трябвало да минат много дни докато забравят до някъде загубата. Една нощ, след като жената си поплакала доста за коченцето, па заспала, той кратко се явило на сън и кратко казало: Не дейте скърби за мене. Аз ще си продължавам да ви помагам, понеже знам, че ме обичате. Над гроба ми има голямо дърво, отсечете го и направете от данера му копаня за Орис. Штом се събудила жената. Разказала на мъжа си какво сънувала. Макар, че му било жал за голямото хубаво дърво, той решил да го отсече. Отрезал Данера и го дал на един дълбач да направи от него копания. Копанията станала много хубава. За да опита, жената сложила в нея ориз и почнала да кълца. За голямо свое очудване тази работа, обикновено много тежка, сега и кратко се видяла съвсем лека, просто като играчка. Ела, опитай, да видиш, казала тя на мъжа си. Никога не сме имали толкова хубава копаня. Мъжът взел чукалото и почнал да кълца. Наистина върви много леко и бързо, казал той. Но да видим дали са добре очистени зърната. Жената бръкнала да извади шепа зърна. Ала и двамата останали очудени, като видели, че оризовите зърна са се превърнали в жълтици. Колкото зърна имало, толкова жълтици извадила жената от купанията. От този ден жената почнала всяка вечер да слага в купанията ориз, който се превръщал на куп жълтици. Двамата съпрузия разбогатели много. Те си накупили нивия, гори, добитък, издигнали си и нова къща, висока по-висока от съседската. Завистливият съсед разбрал, че пак е станало нещо. Отишъл той на гости у новите богатеши и се заприказвал с тях любезно. От дума на дума и е път узнал как са забогатели. Разказали му за съня на жената и за чудната копания. Той почнал тогава да ги хвали и ласкае, да ги уверява, че им е голям приятел и, разбира се, поискал им за малко копанята да покаже на жена си. Домакините му я дали веднага. Те искали да живеят с всички хора в мир и сговор. Затова простили на съседа си за уния лоши думи, които им бил наговорил преди това, по дали и купанята. Защо да не му я дадем? Рекал мъжът. Не бива да си помисли нашият съсед, че нямаме в него вяра. Слава Богу, богати сме, не бива да отказваме, когато можем да помогнем някому. При тия думи жената се успокоила. А злият богаташ отнесъл чутурата от дома си и повикал своята жена, па и кратко разправил всичко, което бил научил от съседите. Напълнили чутурата с ориз. Те я натъпкали, че нямало вече накъде. Едва можело да се обърне чукалото. Заключили вратата и почнали да кълцат, но тая работа излязла много тежка, потежка от очакваното. Жената се изпотила. Къпнала от умора. Дала чукалото на мъжа си. Той се заел да го върти и да кълца. И той къпнал. Пак почнала жената. Тъй се сменяли, докле и двамата си улющили дланите от работа. Е, сега вече зърната ще да се съобелили. Е да видим, жената си пъхнала ръцете в купанята, очаквайки да извади две шепи жълтици. Но излязло нещо друго. Тя, както била сгръбчила онова, което смятала за злато, изведнъж усетила болка. Извадила си ръцете окървавени. Шепът е и кратко имало късово стъкло. И двамата се разкръщели, ядосани, че съседите са ги измамили. Вдигнали чутурата и я хвърлили в огнището, та изгорили. Минали са няколко дни. Добрите хора чекали да им върнат копанията, ала, на празно. Богаташите не се и вестявали. Най-сетне мъжът отишъл да си иска своето, но лошият съсед го посрещнал с хули. Как не те беше срам да ми излъжеш? Викнал той. Не си ми дал оная чутура, която превръща ориза на жълтици, а някаква друга, която ми развали всички ориз. Безобразник! Благодари се, че не искам да ми платиш, Ориза. Ако искаш, ще ти го платя, казал кротко съседът. Само, че най-напред ми върни купанята. Как ще ти я върна? Аз изгорих. И добре направих, защото ти можеше да я дадеш и другиму, и не му щеше да причиниш същата пакост. На тия думи кроткият съсед не отвърнал нищо. Той се прибрал в къщи и разказал със на очи на жена си за станалото. Тя се наскърбила много, и за изгорената чутура, и за оскърбителните думи. Но през нощта мъжът сънувал, че идва при него кучето и му казва с човешки глас. Не дей скърби! Иди при своя съсед и го помоли да ти даде шепа пепел от изгорената чутура. Вземи пепелта, па иди вън от селото, на царския път. Щом мине князът със своите придворни, качи се на една от вишните, дето растат край пътя, и хвърли пепелта по всички околни дървета. Назаранта човекът разказал съня на жена си и я запитал какво да прави. «Князът ще мине, да кажем», – рекал той. А я земя е закон, когато мине царят или някой от князата управители, всеки поданик, каквото и да върши в тоя миг. Достави работата си. Да падне ничко ми да се поклони, като докосне с челото си земята. Щом ме видят, че седя на дървото, ще ме обесят. Не зная какво да ти кажа, рекла жена му. Но до сега коченцето не ни е излагало ни веднъж. Не ми се вярва и сега да ни лъже. Тогава мъжът отишъл при съседа си и му казал: Ти рече, че си сгорил чутурата, дето ти я бях дал. Прощавам ти. Не ще ни ти да ме мразиш, ни аз тебе. Дай ми малко пепел от изгорената чутура, тай лошото, което е между нас, да стане на пепел. Оня се разсмял подигравателно и рекал: Пепел ли? Пепел ти давам, колкото искаш. Да не мислиш да я превръщаш на златни пари? Ето я там, цяло купище. Вземи си. Съседът си взел шепа пепел и си отишъл. След като се поклонил на домакина. В Япония хората обичат най-много пролета, когато цъфнат вишните и сливите, та се размирисва на хубаво. Разцъфтят ли се дървесата, целият народ се весели и празнува. А още през зимата градинарите посаждат стоплици малки дравчета, които цъфват преди нова година. Те продават бъчвичките с тия цъфнали сливи и вишни на богаташите, за да украсяват с тях къщите си. Зимен ден било. Когато кроткият човек тръгнал към царския път с малка турбичка, в която била сложена пепелта, дълги редици вишневи дървета стърчали от двете страни на пътя, но те нямали не само цвят, а дори и листа. Декемврийският вятър свирал между клоните им. Човекът се качил на едно от най-високите дървета. Тък му се бил покатерил, отдалече се задал на кон князът, придружен от голяма свита. Придворните много се почудили, като видели, че той е брадът мъж, доста стар глед, не само не бърза да слезе, ами си усмихва от дървото, като гледа княза. Лут ли си бе? Викналите по него още отдалече. Скоро слизай, но старецът се стоял горе и се усмихвал. Сам князът се възмутил и заповядал да го снемат и отведат в затвора. Так когато придворните се затекли да изпълнят тая заповед, те видели с ужас, че оня на дървото бърка в турбичка, вади пепел и я хвърля наоколо си. Изумели от страх и гняв, придворните се натрупали около своя повелител да го запазят от пепелта. Ала колко се почудили, като видели веднага след това, че по тях пада на пепел, а уханен вишнев цвят и че всички дървета наоколо се покриват изведнъж седри бели цветове. Чутах си, подир това старецът слязал от вишнята и паднал, та се поклонил на княза, както бил обичаят. Управителят, възрадван на чудото, извършено в негова чест, поканил човека в двореца, дето му дал голямо огощение, всички го обсипали с почести и накрая го изпроводили, като го надарили богато. Не ще й дума, че тая случка не минала незабелязано. Поградове села се заприказвало за голямото щастие на добрия човек, когато князът достоил с такава висока чест. Когато се върнал в родното си село, всички не излезли да го посрещнат. Посрещнали го с такива почести, каквито не бил и сънувал. Той заживял отново селото, както преди. Ни той сам, ни жена му се подгордели след станалото. Като помнали своята предишна бедност, те продължавали да помагат на всички, които живеят в неволя. Съседът му щял да се скъса от завист. Гледай го, той е простак, викал той на жена си. Какви чудеса му е дошло на ума да направи с проста пепел. Та ако той може да направи това с пепелта от моето огнище, аз ще направя нещо много по-голямо. Оде да, да знаех, че тая пепел била чудотворна. Какво ще кажеш, булка? Да направи ли едно чудо, та да се слисат всички? Направи, мъжо, направи. Насърчила го жената. Ти си учен човек, не си прост като оня. Ако речеш, всичко можеш да сториш. Завистникът напълнил цял, чувал с пепел и отишъл на пътя. Дълго чакал там, никакъв княз не се показвал, макар и да било разгласено, че управителят ще мине тоя ден през ония места. Най-сетне, като видял, че се задава бляскаво шествие, богаташе се покатерил на едно дърво и когато князът се приближил с придворните, он е ги посрещнал с цял облак от пепел. Но този път пепелта не се превърнала на цветя. Малко преди това било валяло дъжд. Дрехите на всички били мокри. Пепелта, като паднала по тях, се превърнала на кал. Още по-лошо било това, че цяла шепа паднала в очите на княза, та той не знаел какво да прави. Въртял се, ослекял, насам-натам, махал с ръце, надавал я досано викове. Придворните дворните тоя път не чекали заповед. Нахвърлили се върху злосторника, смъкнали го от вишнята и го набили. После го вързали за ръцете и нозете и го отвели в затвора. Дълго лежал там завистливият богатъж. Най-после го пуснали на свобода и той се върнал в селото, но и там не го чакало добро. Всички знаели вече за пакостите, които бил направил на своя съсед. Разчуло се било и за пепелта, и за боя, и за затвора. Никой от съселяните му не искал да се среща с него. Дори и сродниците му го избягвали. Та прекарали те, той и жена му, до края на живота си, презирани от всички, за човека, който се превърнал на тигър. Китайска приказка Ще ви разкажа една стара, много стара приказка, за това, как загивали хората, понеже не сдържали себе си, а давали воля на злобата и зависта. Тогава те още не знаели нищо за фат, оня мъдрец, когато наричат в Индия Буда. Да. Тогава хората не знаели още доброто учение на кроткия фат. В окръгът Чанцяко живеели двама братя Венчан и Каучан. Венчан бил по-стар, а Каучан по-млад. Баща им бил отдавна умрял, майка им била стара и немощна. Братята се грижили сами за домакинството. Те не били женени. Защо не се били оженили? Ето защо. В съседния окръг живеело бедно семейство, от рода Ву. Бащата Бащата Вуфопей бил болнав, не можел да работи. Жена му и дъщеря му едва поддържали къщата, а дъщерята се казвала Вуфансо. Нея обикнал Венчан, но баща и кратко не се съгласявал да омъжи за Вен. Какво ще излезе от такава женидба? Казвал той. Ние сме бедни. Ще се сродим с сиромах. Неща, нека Вен ми поправи къщата, нека ми даде пари, нека ми купи добитък, тогава ще му дам дъщеря си. Инак не може, Вен бил търпелив. И у дома си работал, и с колата превозвал чуждо. Пестял колкото може и чакал да натрупа пари, та да се ожени за Вуфансо. А тя била хубавица и го обичала. Ето защо Венчан не бил женен. А по-малкият брат къл не се женал, поради това, че не било пообичая младият да прежени стария. Тъй изтекла година. Че и друга. Умрял болният в опей. А в това време настанал в окръга голям глад. В Офансо останала сира, че тък му когато почнала гладната година. В същото село живеел един богатъж по име Чуанг. Лош човек бил той. Зъл по нрав и безчестен. Той все заглеждал во офансо, макар че бил женен. Когато мумата останала си ръче, той пратил сватове в къщата и кратко, поискал да я купи рубиня. Много пари предложил. Майката си била, а рече съгласила. Но в се разплакала и рекла. Моля ти се, мамо, не дай ме дава на злия чуанг. Дай ме на Венчан. Той е сега богат, макар и не колкото Чуанг. Може да не живеем в голямо охолство, но поне ще бъда омъжена жена, а не рубиня. Все няма да гладувате, пък ти няма да носиш позора, че си продала дъщеря си за пари. Майка и кратко я благословила. Нека стане, дъще, както казваш ти. Омъжи се за Венчан. Научил се Венчан за това. С парите, що бил скътъл, приготвил вкъщи всичко за сватба, изпратил подаръци в дома на мумата, а после тръгнал и сам, да доведе булката. Но щом стигнал в селото, пресрещнал го Чуанг със своите слуги. Нахвърлили се върховен. Ах, ти! Ти такъв, ти онакъв. Безсрамен гол тако, Риза нямаш на гърба си, а си тръгнал да отнемаш на господаря ни рубинята. Булка ли си тръгнал да си търсиш? Ще ти дадем ние една булка. Как смееш да ни отнемаш мумата? Почнали да го бият. А господарят им тук викал и ги насъсквал, както се насъскват кучета. Удрейте, момчета! Бийте, не го желете! Аз отговарям. Пребийте го от бой. Размахали се слугите? Кой, с каквото може? Удрели, удрели. Та пребили му мъка. Веновият брат као веднага подал тъжба против богаташа. Но отговор от съдята не получил. Подал втора до друг съдия. И той съдия му не отговорил. До когото и да се обръщал Као, никой не се застъпвал за него. Всички съдии били получили подаръци от богатия чуанг. Всички били подкупени. Тогава Каучан си казал. Хубава работа, добри хора! Както се вижда, от вас не мога да чакам правосъдие. Оня злосторник ви е подкупил до един. Щом не искате да го накажете вие, ще го накажа аз. Но острил си той ножа и тръгнал към Чуанговото село, да се отмъстява. Тогава е имало обичай, кръвта да се изкупва с кръв. Хората мислили, че на покойника ще улекне на оня свят, ако отмъстят за него. Отишъл Као. Скрил се във високата трева, край пътя, да чака своя враг. Три дена и три нощи пролежал той там, като пълзял по корем, също както правят змиите. Но Чунг узнал, що му се готви. Той си наелтел опазител, силния борец чотон, прочут стрелец с Знаело се, че, където помери чотон, стрелата никога не сбърква, право в целта попада. Ето що се случило с Као на петия ден. Той лежал в тревата, изгладнял, отслабнал и съхнал от умора. А денят бил горещ. Слънцето печало право отсред небето. Усетил Као, че му става нещо зле, главата му тежи, сякаше от желязо, в ушите му звънтят силно камбани, звънтят, ще се пукнат от звънтъж. А пред очите му играят зелени кръгове. Па и времето се променило. Най-напред било горещо и задушно, а после отведнъж застудяло, засвирил вятър, стъмнило се. Светкавици заиграли, грамотевици затръщели, завалял дъжд, който се превърнал в градушка. Е, гледай ти! Викал Као. Кой ти чакаше такова време? Скочил той, па се заоглеждал къде да се скрие. Няма къде! По едно време видял, че на бърдото стърчат развалини от стара убител. Затичал се нататък, Тича, а градушката го бие, дъждът го шиба по лицето, студеният вятър му къса дрехата. Стигнал кълчан до развалините, блъснал вратата и се сблъскал с един стар бонза, жрец на чуждоземния бог фат. Буда. Лицето на стареца му се сторило познато. Влез Монко. Влез, юначе. Ей, че си се измокрил. Ти може да помниш, по година дохождах във ва ваше село и ти ме посрещна, нахрани ме и ме дари смилостиня. Радвам се, че сега пака ще мога да ти помогна. Скоро съблечи мукрото, пооблечи ей това сухо. И той подал на каучан стара иноческа дреха. Облякал се каучан като инок, погледнал се и казал. Виж, колко съм нещастен! Измокрих се и измръзнах, като някой звяр. Дори позле, тъй като зверовете имат кожи, а аз нямам. По-добре беше да бях се родил звяр. Ех, да да бях тигър, много лесно бих прехапал гърлото на своя враг. Вдигнал си тогава и нукът, бон за ръцете над главата на Као, прошепнал някакви непознати думи и изчезнал. А Као... Ко ще повярва, ако му кажа, що станало с него? Но това се случило старо, много старо време, а тогава всичко ставало. Цялото тяло на Као се покрило с козина, отзад му израсло опашка, на пръстите му се появили дълги закривени ногти. И Као станал, не Као, а тигър. Тръснал тигърът Као глава, извил опашка и се затекал надолу по пътя, право към ново място. Дето лежал преди това в тревата. Стигнал там, прескочил хръста лъка и се спрял. Гледа, мъртво тяло лежи там, и това тяло е неговото, той тялото на Као. Да, тялото на Каучан. Значи, Каучан е умрял, а душата му е преминала у мене, Тигъра. Аз не съм Каучан, аз съм Тигър. Чудновото му се видяло, че гледа същото онова, което наричал порано свое тяло, и че то лежи сега в тревата. Отвлякал тялото в падината и го хвърлил под вишните. Сет не се върнал на пътя. Гледа, Чуанг се приближава със своите слуги и телопазители. Тигърът се снишил до земи, притиснал корем до тревата, размахал опашка и скочил на Чуанговия кон. Преди да успее някой да мигне с око, Чуанг вече лежал мъртъв на наземи с прехапано гърло, а тигърът му разкъсвал трупа. Едва тогава пристигнал изостаналият назад телопазител чотун, силният борец и опитният стрелец. И свирила стрелата му и улучила тигъра право в слабината. Обърнал се тигърат и издъхнал. Калчан изукал едно, после изпъшкал. Чул той своя стон, сепнал се и си отворил очите. Тъмно нощем. Нищо не се вижда. Пипнал му мъкът с ръка около себе си, трева, храсти, дънери на дървета. Слушал се, поточеро моли. Станал каучан, та се напил от рекичката. Олекнало му, опитал се да си припомни какво е станало с него. Напразно. Нищо не си спомнял, семнало се. Станал той и се измъкнал тихо на пътя. Срещнал един селянин Сталига. Помолил му се да го откара от дома му. Цяла неделя прележал къл на постеля, докле се съвземе и дойде на себе си. Научил се после, че злосторникът Чуанг е загинал, разкъсан от тигър, и че Чоутун застрелял тигъра. Като му казали това, нещо мътно му се обърнало в душата, но той не могъл да разбере нищо. Още на другия ден отишъл при един врач, да го пита, Що значи това? Врачът му гледал на чаша с вода, после, на купчина динени семки. Но нищо не могъл да му каже. Кого да питам? Рекал као на знахаря. Не знам кого. Ако щеш, иди в старата обител, там живее жрец на чужда вяра. Може пък той да ти каже. Отишъл као в обителта. Намерил нука? Бонза и му разказал всичко, па го запитал, що значи то. Старецът му рекал, преди седмица нещо сънувах сън. Присъни ми се, че е дошъл при мене мумък, той приличаше на тебе и ме моли да го превърна на тигър. Аз се помолих, се на съне, на фат, буда и тоя човек се превърна на тигър. Друго не мога да ти кажа. Тогава као разбрал, що е станало с него. Аз лежах в тревата... Спомням си добре. Цели пет дена и пет нощи съм лежал гладен и жаден. Слънцето ме е пекло. Градушката ме е била. Леденият вятър ме е смразил и тялото ми е умряло, а душата ми е преминала в тигър. Когато са застреляли тигъра, душата ми се е върнала в тялото и колчан е оживял отново. Тъй ще да е, казал инокът, Будист. Ти си разбрал учението на Буда. Фат, но едно не си още узнал. Аз ще ти го обясня. Моят учител факт проповядваше да не убиваме. Който убие, казваше той, ще бъде убит. Злосторникът е убил твоя брат, а тигърът е отнел неговия живот. Но, тъй като тигърът е разкъсал Чуанг, Чолтун е застрелял пък него. Разбрали? Ако хората отмъстяват за убийството с убийство, Кръв ще се лее, докле свят светува. За това буда, фатни очи да не убиваме. Калчан се сбогувал синока и му благодарил за пълката. Сет не се оженил за братовата си годеница, за да спаси нея и майка и кратко от гладна смърт. Едно изукъл, диал. Извикъл Белелакор. Папагалът на стария бинг. Китайска приказка. Старият бинг живеел в гората. Затова всички го наричали саможив и дивък. Какво е това? Казвали. Да се дели от хората. Защо? Не живее в село като всички, а се е залутал в гората, при птиците и зверовете. Но Бинг не слушал тия приказки. При птиците и дивите животни му било по-добре, отколкото при хората. Той берел гъби и ги продавал в селото. С това се прехрамвал. Колко може да се изкара от продан на гъби? Бинг бил беден, беден до немайкъде, но пък си живеел на воля, от никого не просел милостиня, дори понякога и на други помагал. Той нямал приятели между хората. Затова пък в гората приятелите му били безброй. Там всички му били приятели и птиците по дървесата, и пчелите по цветята, и рибките в рекичката. Но Бинг обичал най-много птиците. Познавал ги той и по перата, и по летежа, и по гласа. Отдалеч ги познавал. Та дори разбирал и какво си приказват. Гледа веднъж Бинг, в гората долетели сума нови врапчета. Отде Отдеще да са. Да са гладни, не са. Личи си, сити са. Значи, прелетели са от селото. Довели си и рожбите, па си донесли дори и неизлюпените яйца. Слуша ги старият бинг, някак неспокойно цвърчат, вместо да чороликат. Бързо прехвръкват насамнатам, там. Отлитат отново селото, измъкват си гнездата изпод стрехите и ги пренасят в гората. Има нещо, си каза старецът. Не е наред работата. Отишъл в селото да предупреди хората. Чувайте какво ще ви кажа. С огън си не играйте, опасна ми се виждата и работа. Гасете огнювате, че ще пламне страшен пожар. Врабците си приказват все за пожар. Гледайте да не стане нещо. почнали да му се смеят? Е, чуйте какво разправя той е стар бухъл. Махай се оттука. Врабците били говорили. Ти си се май натъпкал в гората с мухоморки, че сетне си се заприказвал с Е си върви, докато не си изял някой по врата. Той ден било празник. Селените не искали никой да им разваля веселбата. Яли, пили, играли, та чак до късно през нощта. Някой пияни спуснал някъде огън. Пламнала една къща, па втора, четрета, за един час изгоряло цялото село. Като че ли крава го близнала, та го излизала с език. И не останало от него. Селените разбрали, че старият бинг не ги е лъгал. И славата му се разнесла навред, от село на село, та чак до управителя. Пратил управителя да извикат бинга. Не му се отивало на стареца, но какво да прави? Управителят е големец, важна особа, не може да не отиде, щом го вика. Тръгнал Бинг. Взел си тоягата и една клетка с папагал. Какъв папагал? Ей сега ще ви кажа кой бил той и отда дошъл. Бинг го намерил в гнездото съвсем маничък, още в пух, непокрит с пера. Къде ще да се е дянала майка му? Орел ли е убил? Ловец ли е хванал? Не се знае, от птичето не можеш узна нищо. Както и да е... Бинг взел сирачето птиче, стоплил го, нахранил го, напоил го. Торил го в кожената си шапка да спи. Тъй порасло папагалчето. Станало папагал хубавец, да го гледаш, да му се не нагледаш. Целият, зелен, като изумруд, крачката му, жълтички, кълвонат, червен, а на темето дълга завита качулка. Не е птица а жива хубост, па и умен папагал излязъл. Бинг го научил да говори китайски. Много нещо научил папагалът, като същински китаец приказвал. И много обичал Бинг. Като свой баща го обичал, тръгнали на някъде старецът и той след него. Отишли при управителя. Управителят почитал умните хора от народа. Той излязал на двора да посрещне Бинг. Е, дядо, как си? Добре дошъл. Чув за тебе, че си разбирал какво приказват птиците. Кажи ми за какво крекат моите патици. Бинг погледнал птиците, парекал. Да ти кажа ли? Птиците ти крекат за това, че не са нахранени от сутринта. Те си казват една на друга че жените ти се карат помежду си и са забравили да ги нахранят. И наистина управителят имал две жени, които постоянно се карали помежду си. По цял ден се дърляли. Чули те отговора на стареца. Не им се понравил. В това време управителят си шиял нова дългопола дреха. Потребвали пълнови пера, за да окрасят. Той заповядал да заколят един пълн. Хвана ли пълна? Птицата се разпискала, размахала криле. Сякаш се моли да не я колят. Запитал управителят отново Бинг. Защо пищи, пълнат, дядо? Защо ли? Пищи, че искат на празно да го колят. Той казва, защо ще ме колите? И тъй управителят няма да носи дреха с пълнови пера. Скоро ще го изпъдят от длъжност. Той е път и управителят се разсърдил. Тъй ли? Креснал той. За това ли те виках аз, престарял глупчо, да дойдеш при мене? Да се подиграваш и с мене, и с жените ми? Не те е срам. Скоро да се махнеш от къщата ми, та да те не видя вече. Тъй управителят изпъдил стареца. Бинги излязъл от този град и отишъл в съседното градче. Изморил се. Откак тръгнал от гората? Не бил ял. Прилушало му, понатам не му стигали сили да върви, а пък и пари нямал да преспи някъде. Седнал на един камък и сложил папагала до себе си. Седи, старият бинг, навел глава и мисли. А папагалът го гледа с червените си очи и току почва да бъбре. Продай папагала! Продай папагала! Продай папагала! Как тъй ще те продам, папагалчо? Какво ще правя после без тебе? Нищо, ти ме продай. Нищо, ти ме продай. Не ще да те продам. Галчо ще избяга. Галчо ще избяга. Галчо ще избяга, поразмислил старецът. Видял, че няма друго средство, освен да продаде своята обична птица. Взел клетката и право на пазара. Застанал на най-видното място. Привързал за клетката хватка сено, в знак, че птицата се продава, и почнал да се разговаря с папагала. Каквото и да запита, птицата му отговаря. Насъбрали се наоколо много хора да гледат. Всеки му се искало да види чудната птица, която приказва също като човек. Приближил се един чиновник, погледал папагала, па си помислил. Нашият градоначалник много обича всякакви редки и скъпи неща. Ще му отведа тое старец с папагала. Дано птицата се хареса на градоначалника, и той завел Бинг при градоначалника. Още щом видял папагала, он я много го харесал. «Колко искаш, старче!» Преди да успее Бинг да си отвори устата, папагалът размахал криле и казал «Десет лани, десет лани!» «Повече не трябва, помалко не вземам». Много хубаво отговаря твоят папагал. И умно! Ще го купя. И градоначалникът заповядал да наброят на стареца 10 лани сребро. На Бинг било жал да се раздели със своя храненик и възпитаник. Гой погледнал папагала и се просълзил. Но птицата му кимнала с качулката си и му смигнала с червеното си око. Отишъл си, Бинг. Искам да ям, искам да ям. Да ям, да ям, да ям. Натракал папагалът. Градоначалникът му донесъл урис и вода. Птицата се наяла, пинала вода, па си задворила очите и се найжила. Всичките й кратко пера штръкнали. И току надала глас. Време да спя, време да спя. Да спя, да спя, да спя. Градоначалникът оставил птицата на мира. Толкова се радвал на своята покупка, че дори поблагодарил на чиновника. Назаранта градоначалникът влязал да види папагала. Трябва да се мия, трябва да се мия. Да се мия, да се мия, да се мия. Развикала се птицата. Донесли златна чаша с бистра вода? Папагалът скочил в нея и почнал да се плиска. Сет не литнал и кацнал на парава на отлак. Взел да си стърсва от водата и да си причесва перата с червения кълвун. Като се изсушил, погледнал градоначалника, па затракал. Благодаря, с Богом! Благодаря, с Богом! С Богом, с Богом, с Богом! Че като хвръкнал през прозореца, дим да го няма. Никой вече не го видял. Когато старият бинг пристигнал в своята горска колиба, папагалът бил вече там. Кучето Шипейтаро – Японска приказка Преди много години, в онова време, когато по земята ходели разни зли духове и мъчили хората, живел в Япония един силен планински дух. Той се бил поселил в едно малко градче в планините. Злият дух, разбира се, не живел в самото градче, а в гъстата гора, що го заобикаляла. Но всяка нощ той нападал хората, когато спят, и ги тревожил. За да се отърват от неговите гонитби, хората се съгласили най-сетне, всяка година да му пращат по една хубава мума, която от чудовището изяждало. Но ако случайно жертвата не бъде отведена в гората на време, самият дух слизал в града да си иска обещания данък. Той изяждал тогава не един човек, а десетина и заплашвал всички граждани, че, ако и на едната година бъдат неточни, ще им причини още по-големи пакости и най-после хората се примирили със своята участ. Те си живеели спокойно, работата си вървяла, като изпреди, и само когато настъпи съдбоносния ден, да отведат в гората обещаната мума, в града се разнасили плачове и скръбни викове. Много години минали тъй. Една година се паднал жреби на най-добрата и най-хубава мума в града. Голяма скръб налегнала хората. Родителите и сродниците на мумата плачели отчаяно, а и другите гледали със свито сърце приготовленията. Скована била голяма дървена клетка, в която ще ли да вкарат мумата за да пренесат в гората. Само един ден оставал до речения срок. Тъкмо през тая нощ в гората се изгубил един рицар, тръгнал да търси приключения. Такива юнаци се често скитали в онова време по Япония за да награждават добрите и да наказват злите, да помагат на потиснатите и да отмъщават на потисниците, злосторниците и притеснителите. Ако срещне на пътя си разбойник, рицарят го убивал. Види ли пък друг скитник, рицар, той го извикал на двубой, за да се види кой от двамата владее по-добре оръжието. Тъй като тия рицари били безкорисни и добри по душа, народът ги дълбоко уважавал и те му били наистина полезни. Рицарят, за когото става дума, бил навлязал в тая гора, уж за да скаси пъти си. Той не бил никога слушал за злия планински дух. Като се забъркал в гъстата безисходна гора, той разбрал, че сгрешил. Тръгнал да дири път, но било вече късно. Стъмнило се. Той трябвало да пренощува някъде на открито. Така и направил. Като се озърнал наоколо си, Видял между дърветата полянка, а всред нея малък полуразрушен параклис. Рицарят влязъл в сградата и я разгледал. Покривът бил здрав. Можело да се пренощува. Мумъкът затворил вратата, послал си покривалото и легнал да спи. Уморен от дългия вървеш през деня, той заспал веднага дълбок сън. Ала малко преди полунощ го пробудил ужасен шум. Рицарец се отворил с очите и като си спомнил къде се намира, попогледнал предпазливо през една от сепнатините на стената. Онова, що видял, било много чудновато. Подясната светлина на месеца се били насъбрали голямо множество котки. Те оглушавали въздуха с ужасни крясъци. мъркали, нито ми учили, както правят котките по градове и села, а ми виели и кръщели, като вълци и хиени. Всеки миг прииждали нови котки, кои от кои по-грозни, сякаш излизали от земята, като се насъбрали толкова много, че изпълнили поляната и гората наоколо, почнали да пеят някаква дива песен. То било, разбира се, песен от ревове, писъци и крясъци. Рицарят дочул, между другото, следните думи, които чудовишните котки повтаряли често. «Шипейтаро! Шипейтаро!» Ти да знаеш да се нощам, сбираме на сбор, кожите ни би разкъсал, и кръвта ни би изпил, шипейтаро, шипейтаро. Толкова често се повтарял тоя припев, че го запомнял, макар че не разбрал никакви са тия котки, никой оне шипейтаро, за когото пеяла котешката песен. На момъка му станало много досадно, че му развалят саня. Той станал... Грабнал меча си и се приготвил да излезе да прогони на събралите се котки, но тък му тогава чул писък на някаква птица. Тая птица сякаш викала, «Стига!» «Стига!» Изведнъж котките се разбягали. След миг поляната се опразнила, като че ли не е имало ни една котка там, би казал човек, че са потънали поджеми. Настъпила отново тишина. Рицарец се завил с покривалото си. Стиснал своя меч и заспал. Той спал, чак докле изгряло слънцето, та го събудило. Когато станал, усетил се много отслабнал. От няколко дена той се хранел само с корени и ягоди. Пайсънят му не бил спокоен. През цялата нощ му звучала в ума грозната кутъшка песен. Шипейтаро, шипейтаро. По една пътека рицарят излязъл скоро на пътя, отдето се озовал след малко в града. Още щом влязал, разбрал, че в този град става нещо особено. Всички го гледали мълчаливо, дори му не отговаряли на поздрава. И мъжете и жените били натъжени. А като навлязал по чул плачове и писъци, запитал едно защо е това и узнал всичко. Рицарят забравил и глада и умората си. Той влязал в къщата на мумата, обречена на жертва. Разпитал събраните и се научил, че се готвят да отведат девойката тъкмо на оная поляна, дето бил параклисът. Отведнъж му дошла на ум на котките Шипейтаро, Шипейтаро. И той запитал: Има ли тук някой си рицар по име Шипейтаро? Рицар ли? Не, такъв рицар няма. Но това име ни е известно. Тъй се казва кучето на управителя. Той е голямо и силно куче. Много е глупаво и зло, цял звяр. На всеки го налита. Но защо ни питаш? Защото съм намислил да спася тая мума. А без помощта на Шипейтаро не може да стане това. Отведате ме при управителя. Отвели го. Рицарят помолил управителя да му даде кучето за една нощ. Он е обичал много своето куче. Но най-сетне го дал на рицаря, без да го пита защо му е. Доста му било обещанието, че на другата сутрин ще му доведат кучето обратно. Рицарят отвел Шипейтаро при родителите на мумата и заповядал да го затворят в клетката вместо девойката, а тя да се остане в къщи. Всички се съгласили на драго сърце, но някои изказали своето опасение, да не би с това да разсърдят планинския дух, па да дойде да им причини още по-големи пакости. Не бойте се! Успокоил ги мумъкът. Аз отговарям. Нали ще бъда там, сам ще се разправя с чудовището. И тъй, след заник слънце, голямата клетка с кучето била пренесена в гората. Оставили я на поляната, а рицарят се скрил в параклиса. Към полунощ, когато изгрял месецът, котките почнали пак да се събират на поляната. Те прииждали от вси страни. Дори на рицаря се сторило, че тоя път са повече, отколкото били миналата нощ. Когато се насъбрали, кой знае откъде си явил един огромен котак, черен, с кървави очи, висок като някой бор. Той бил планинският дух, а другите котки били духовете, подчинени него. Щом си явил котакът, започнали котешки танци и песни, побойни и подиви от уния през миналата нощ. Големият котак видял по едно време клетката. Тогава той се отделил от другите, приближил се към клетката и почнал да скача и танцува около нея. При това той правил такива луди движения и скачал толкова на високо, че царят почнал да не вярва на очите си. Най-сетне, котакът като решил, че е измъчил колкото трябва жертвата си, той с кръвожаден вик се хвърлил към клетката и отворил вратата и кратко. Но щом си пъхнал главата в клетката, Шипейтаро се метнал върху него и го докопал за врата с острите си зъби. Котакът се дръпнал да излезе, но кучето не се откачало от него. Борбата треяла късо. След малко огромният черен котак се проснал мъртъв на поляната. Рицарят се затекал и му отсякал главата с меча си, понеже се боял, че може духът да се съживи. Другите котки отначало замръзнали от ужас, но когато Шипейтаро се нахвърлял и върху тях, всички се разбягали, когато гражданите научили, че чудовището е убито, скръпта се сменила с голяма радост. Всички се спуснали да благодарят на безстрашния рицар. Но той им казал, не дайте благодари на мене, защото Шипейтаро свърши цялата работа. Той прехапа гърлото на чудовището и прогони уния грозни котки. Той ги наплаши толкова че едва ли ще посмеят вече да се вестят по вашите места. Народът бил спасен. Всички почнали да галят кучето и да му дават месо. Тоя ден Шипейтаро наистина преял. Преял и на другия ден. И на третия, тогава чак разбрал, че ще да е направил нещо важно. Но понеже търбухът го болял, на четвъртия ден не хапнал нищо. И не ял, Чак до дето оздравил съвсем. А рицарят? Той си продължил пътя. Той се наоженил за хубавицата, която спасил, защото рицарите в Япония не се женели. Баба и тигър. Китайска приказка. Едно време в големия град Чученфо живеели много богати хора. Там живеели войводата, който управлявал цялата област. Около града се издигали планини, а по тия планини имало гори. В горите пък живеели зверове. Зад градската стена се издигала малка хижа. В нея живеела една баба с сина си. Те били много бедни. Мумъкът бил едничката рожба на майка си. Сякал дърва и ги продавал. Стоя за наяд, разбира се, той не можел да изкара много. Те живеели с майка си ускъдно, ала не се оплаквали от своята бедност. Колкото и да спечели му мъкът, се донасел вечер от града по малко рис, а повече бабичката и не искала. Един ден тя чекала сина си да се върне от града. Докъсно го чекала. Мръкнало се, а той все не идвал. Разтревожила се майката. Отишла при съседа си да се посъветва, що да прави. И съседът бил беден като нея. Той разбрал мъката и кратко... Но било вече късно. Къде ще тръгне през нощта да дири си най-кратко? Решили да почакат до сутринта. Като се съмнало, съседът тръгнал по планините да търси момъка. Дълго са лутални с горите, най сетне намерил кървавите дрехи на дърваря. Разбрал, че го е разкъсал звяр. Какъв звяр? Тигър, навярно. По всичко се виждало, че е тигър. А по уния места имало много тигри. Тежка била скръпта на бабичката. Като изгубила оногова, който я е гледал и хранел, останала сама самичка на света, без подпора, без роднини, 80 годишна, обречена на просия или глад. Тя била проста женица, мислела си, че добрите хора в града ще и кратко помогнат. Тръгнала към града. Стигнала там над вечер. Похлопала на една врата, не и кратко отворили. Потропала на друга. Вратарят е изпъдил. Почукала на трета. Пазачът отишъл при надзорника, а надзорникът съобщил на домакина. Домакинът се скарал на надзорника, как смее да му приказва за някаква си бабичка. Надзорникът викнал на пазача, а пазачът изпъдил бабата от двора. Стъмнило се съвсем. Бабичката се отчаяла. Решила да отида право при войводата. За това е той войвода, рекла си тя, за да се грижи за бедните хора. Кой друг ще помисли за такива като мене, стигнала тя до голямата къща на големеца, но е не пуснали. Казали и кратко да дойде на другия ден. Кое от скръп, кое от глад, кое от умора, бабичката паднала на земята. Легнала и заплакала. Плаче и нарежда. Гледат слугите на войводата и си шепнат помежду си. Не можем изпъди тая баба. Па и грешно е да я пъдим. Вижте я, каква е отчаяна. Кой знае, що и кратко се случило. Жива да я оплачеш. Вдигнали я, тая отнесли в зимника, дето били затворени разни скитници и разбойници. Тия хора напоили бабичката стопъл чай, нахранили я с каквото могли, па сложили да спи. На сутринта извели бабата пред войводата. Той седял на позлатен стол, зад него стояли слугите, а около му – чиновниците. Бутнали бабата да падне на колене посред стаята и да разкаже защо е дошла. Тя разказала всичко. Войводата се разсмял. Той бил шишкав мъж. От смях се тресел целият. Слушал, смял се, слушал, смял се, па накрай си изтрил сълзите с вязания ръкав на копринената дреха и казал, по добрата воля на великия премъдър Бобдихан, който умее да цени умните люди. Аз вече 20 години управлявам тукашния окръг, всякакви тъжби си идвали до мене, но пръв път чувам, човек да ми се оплача от тигър. И пак се разсмял. Трябвало да му донесат чай, за да спресмехът му, а бабата не разбирала защо се смее войводата. Тя стояла на колене и чекала мълчаливо. — Добре, бабичко! — Хайде да върви си, а аз ще заповядам да арестува тигъра и тогава ще реша делото ти. На бабата станало много тежко. Чак тогава разбрала тя, че и войводата се подиграва с нея, но ето че работата взела друг край. Изтъпил се един слуга и задвой водата. Тъкмо, когато оня е говорил за арестуване, излязъл насред стаята и викнал. Господарю, моля те, на мене заповядай да го арестувам. Тойст слуга се казвал Липинг. В оня миг той бил пиян, та не разбрал, че става дума за тигър. Но той знаел, че за всеки арест се дава награда на Оногова, който е арестувал виновника. Като чул тия думи, Войводата се засмял още по-силно. Неговите хора се оплашили да не би да умре от смях. Добре, братко, че сам поиска. Ето ти заповедта за арест. Вземи я и я изпълни. Но, ако след пет дена не ми доведеш арестувания тигър, ще бъдеш наказан. Бич ще бъдеш на другия ден липинги изтръзнял. Чак тогава разбрал той. Колко глупава е постъпил. Но нямало що да прави. Трябвало, ще, не ще, да изпълни заповедта. Найел той ловци и тръгнал с тях по планините. Пет дена минали. Не само не хванали тигъра, а ами му не намерили дори и следите. Липинг се явил пред воеводата, да го моли да отсрочи изпълнението на присъдата, да извърши ареста за пет дена. Войводата се съгласил. Но заповядал да накажат липинг. Наказали го 50 удара с бамбукова тояга. Още пет дена минали. Тигърът и той път не бил заловен. Ли получил нова отсрочка за 5 дена и нови 50 удара с тояга. Цял месец минал тъй. Липинг изхарчил всичките си спестени пари за ловци, но тигърът се все не намирал, а бамбуците му са сипали гърба. След като Липин бил набит за шести или седми път, той станал та отишъл право в храма на Шанена, Бога на планините. Моля ти се, Боже, посочи ми къде е тигърът. Прати го при мене. Тъй се молил дълго ли, проснат по корем на пода на храма, пред позлатеното изображение на Бога. Много пъти повторил той своята прозба. А когато си вдигнал главата, видял, че тък му пред Него стои тигърат. Липин го сетил, че му се подкосяват нозете. Стои той, ни жив, ни мъртъв. Но тигърът се и не помръдва, той си стои кротко, като теле, най-сетне ли дошъл на себе си. Той разбрал, че сам Бог шанена му е пратил звяра, за да изпълни прозбата му. Станал малко посмел, а, пиленце, рекал той на тигъра, виж, къде си бил ти. Еми кажи. Защо ми създаваш такива главоболия? Сума пари похарчих по тебе. Чей малко ли бой изядох? Нащо прилича това? Не те ли е срам? Хайде, братко, да те водя града. Там войводата ще отсъди, кой прав, кой крив. Тигърът размаха лопашката си и си протегнал шията. Алипинг, макар и с разтрепарени ръце? Му сложил на врата клупа на въжето и го повел към града. Целият град се насъбрал да гледа как ще осъдят тигъра. Войводата седнал на златния си стол, а тигърът легнал на пода. Подсъди, ми тигре, признаваш ли се за виновен, че през миналия месец си изял синаната я баба, познатия дървър, тигърът поклатил глава. Войводата продължил. Тъй като споменатият дървър беше поданик на Великия Богдихан, само Богдиханът Или аз. Попълномощно от него, имахме право да го лишим от живот. Значи, твоята постъпка е незаконна. Съгласен ли си с това? Тигърът поклатил отново глава. Според закона ти, тигре, подлежиш на смъртно наказание. Но понеже виждам, че се разкаиваш за постъпката си, и понеже в това дело има още една страна бабата, която проси помощ, а държавата не може да и кратко помогне, то. От името на Великия Богдихан, аз те осъждам да храниш бабата, чийто син си изел. Въйводът е чукнал със златния си печат и се отдалечил тържествено, а тигърът бил пуснат и избягал в планината. На заранта бабата отворила вратата на хижата си и много се зачудила, като видяла пред прага Елен с прехапано гърло. От кого ли е тоя подарък? Няколко дена след това тя получила друг Елен. От тогава през ден, през два, се намирала пред вратата, било елен, било козъл, било друго животно, чието месо се яде. Бабата решила да проследи, кой кратко носи тия подаръци. Видяла, че е тигърът. Отначало тя се бояла от него, но малко по малко привикнала към добрия звяр, а е толкова обикнал, че по цели дни се навъртал около хижата и кратко. Бабичката простила на неразумния звяр греха му. И минувачите често виждали, как тя седи на прага да се грее на слънце и как гали тигъра, легнал при нозете и кратко. Княгинята на светулките японска приказка. Сред езерото на императорската градина в Киото плувал лотосов цвят. Но само на хората се струвало, че е лотосов цвят. Всъщност то било дворец, подобен на който нямало в целия свят. Стените му, направени от бели прозрачни нишки, Блестели като сребристи облачета, които се трупат около ясната месечина. А долнищата на стените изглеждали заболени от румена мъгла, като вечните снегове на връх в планината на безсмъртието, когато ги освети залезващото слънце. Посред двореца имало кръгъл чертог, заобиколен от златни колони, а на златния престол в Чертога седял Хио, царят на светулките. Цар Хио имал една едничка дъщеря. Готарогиме, което значи Княгиня Светулка. Когато била дете, тя често придружавала баща си, колчем излезе над вечер, поздрач, заедно със своята многобройна свита от придворни. На нея не било позволено да лети, на жените в царството на светулките било заповядано да бъдат скромни, затова я е носили на пъстра носилка, изплетена от светя. А когато баща е кратко правил преглед на войските или гледал народните игри в празничен ден. Готаруги се разхождала по междите на уризищата и поливадите синдиго с Индиго и гледала как блести росата по тревите. Но минало време. Княгинята порасла. Тогава вече не и кратко позволявали да се показва пред тълпата. Пред света може ли да излизат само момичетата от народа, па и те, когато отидат в храма или на пазар, били придружавани от родителите си или от няколя стара жена. А младите знатни жени или си седели в къщи, или излизали в затворени носилки, а след тях вървяла голяма свита. Тъй й правила и княгинята на светулките. Когато баща й е кратко приемал чужди царе и князе или когато вечер се събирали гости в двореца, готаруги ме се скривала зад завесата. Само когато дойдат близки роднини, тя излизала в чертога, вземала участие в разговора и развличала гостите с танц и пеене. Всички, които са удостоявали с честа да видят княгинята, оставали възхитени от нежното златисто-зелено сияние на облеклото и кратко, а после разказвали на всеки го, когато видят или срещнат, за голямата хубост на готарогиме. Макар, че княгинята била още много млада, сума княза и царе пращали сватове да искат от нейния баща Хил. най сетне една вечер царят извикал жена си и дъщеря си да се посъветва с тях. Готарогиме е мома за женитба, рекал той. Струва ми се, че е време вече да помислим за нейното задумяване. Мнози Мнозина я е искат, но тя ни е едничкото чедо. Та ще ми бъде много мъчно да се разделя с нея. Най-добре ще е тя сама да си избере оногова, за когото ще трябва да напусне своите родители. Царицата казала: Ако дъщеря ни се омъжи за момък, чиито родители са живи, тя ще трябва, според обичая, да влезе в мъжовата си къща и да не се среща вече с нас. Тежко е за майката да изгуби детето си, но е още по мъчно за нея, като гледа, че чужда жена, свекърва, му е господарка. Би ми се искало дъщеря ни да стане домакиня и господарка, а не рубиня. Ако вземе някой му без родители, то ще ни бъде като син, ще наследи и престола ти, и името ти. Най-сетне и книгинята се обадила. Мои скъпи родители, Подобър родния си дом няма да намеря. Никак не мислеща да го ставям. И никога не бих могла да кажа на чужди хора, татко и мамо, но понеже баща ми иска да се омъжа, аз ще ви кажа, че бих си взела за съпруг само мъж, който ме обича. Нека дойдат уния, които ми искат. Аз ще им задам задавка, която не всеки би могъл да разреши. Умният ще се откаже, защото ще разбере. Че излага живота си, но с това ще докаже, че обича своя живот повече от мене, а такъв недостоен е за моята обич. Ако ли пък някой успее да разреши задавката, още по-добре, ще му стана жена. И бащата и майката се съгласили. Царят заповядал да известят на всички, които биха желали да се сродят с него, че на другата вечер Го Тарогиме ще се избере измежду тях годеник. На другия ден. Когато слънцето си отишло да спи, а небето станало най-напред златисто, после бледозелено, сетне тъмнокадифено, а най-подир съвсем черно и почнали да изгряват една по една звездите, към двореца на Хил взели да се стичат тълпи народ. Както бил обичаят в онази страна, всеки си носил запалено фенерче. Гостите се разположили около двореца, по плаващите листа на лотоса и на другите растения. Хиляди слуги наизлезли с факели в ръце да осветяват пътищата, по които се минава към двореца, за да не се забъркат благородниците, идващи да искат ръката на княгинята. В двореца били отдавна свършени приготовленията. До стените на кръглия черток стояли наредени пажовете са свещи в ръце. Златните колони блестели ослепително, още по-силно блестял престолът, на който седял цар Хио облечен в разкошни дрехи и заобиколен от придворните. Един лист от рендафил служал за завеса, зад която се криела готарогиме, седнала с майка си и с придворните дами, всички облечени в блещукащи златисто-зелени дрехи. Разбира се, че княгинята била облечена най-богато от всички. Когато настъпил определеният час, от отсякъде почнали да прииждат момци. Всички вървели към двореца, зелен от светлина. Те били всекния за от благородните племена на мухите, комарите, бръмбарите, пчелите, скакалците, штурците, молците и други насекоми. Едни бръмчели, други църкали, трети скрибуцали, всеки както си знае. Издавали се толкова силни смесени звуци, че княгинята Готаро трябвало да си затикна ушите. Най-напред влязал един груб и недодялан момък, облечен с черни козиняви дрехи. Заслепен от силната светлина, към която не бил привикнал, понеже живеел постоянно в тъмните коридори на Яворовата кора, той още от първите няколко крачки се спънал. Та щелна с малко да скъса завесата, зад която седели дамите. Княгинята се показала. Той кратко казал, че желая да се ожени за нея. «Донеси ми огън», – рекла тя. «Тогава ще се съглася да ти стана жена». Ликоядът бил много уверен в себе си. Той полетял весело да изпълни желанието на княгинята. Не било нужно да хвърчи надалече. При самия вход на императорската градина, в къщицата на вратаря, седяла една мума, дъщерята на този вратар, и шияла под светлината на проста глинена лампа. В лампата горял тръстикофитил, натопен в растително масло. Ликоятът видял отдалеко светлината. Той влетел в стаята, допълзел до лампата и прострял членестите си ръце към огъня, за да го вземе и отнесе. Маслото той и не видял, усетил го чак, когато потънал в него и почнал да се дави. Никой не му помогнал да се избави. Там си и останал. След него влязал в двореца един разглезен мумък, натруфен с различни украшения. Дрехите му били златни и той много се надувал с тях. Гордел се и с хубостта си, пай със своето богатство. Пристъпвал важно и говорил над мен. Княгиню, казал той, аз съм прочутият княз, когато наричат златен брамбар. По-богат и по-хубав от мене не можеш намери никъде. Аз съм готов да ти дам всичките си богатства, стига да се омъжиш за мене. Ще се омъжа, рекла го Тарогиме. Само ако ми донесеш огън. Готов съм да ти услужа, казал брамбарът и се отдалечил самодоволно. Разбира се, че такъв важен господин като златния брамбар бил свикнал да върши всичко на широко и наедро. Той не желаял да отнесе на бъдещата си годеница малко пламъче. Ако ще бъде, да бъде. Затова той отлетял в един от дворовете на двореца, разположен на запад от императорската градина, дето забелязал че горят силни огняве. Тоя ден било празник. По този случай имало тържество и в двора горели огромни клади от дърва, зелени са смола. Брамбарът полетял право към тях, но, преди да стигне до огъня, се задушил от дима и паднал мъртъв. След него се явили да искат ръката на княгинята трима самохвални момци от племето на водните кончета. И тримата били облечени в сърмени дрехи. Премяната на първия била Жълтеникава, на втория Зеленикава, а на третия тъмносиня. Тия момци били лекомислени, вятърничави, токолетели от място на място и търсили приключения. И тях книгинята пратила да и кратко донесат огън, ни един не се върнал. Първият гледал огън в тръстиките край езерото и отлетял натам. Оказало се, че на тръстиковия стрък е кацнала светулка. Водното конче почнало да се закача с нея, а в това време се подал от водата един шаран и го лапнал. Вторият господин, зеленият, видял в един близък двор бабичка, минаваща със свещ в ръка. Той полетял към пламъка, опарил си крилата и паднал. Може би щел да се свести, ако не била дошла една кокошка да го клъвне. Що се отнася пък до третия, тъмносиния? Той нападнал лулата на един стар жрец и поискал да си грабна от нея една искра. Но старецът си е досъл, замахнал с ръка и го убил. Тъй загинали тия храбри момци, се жертва на желанието да отнесат огън на книгинята, за да им даде тя земя на сърцето си. Жените са жестоки, това ще да са казали те и тримата на умиране, ако са можели да говорят. Жестоко погинали и другите, които дошли подир тях. Един мустакът рицър, с черна броня, с бели капки по яката, с необикновено дълги рога, окрасяващи шлема му, загинал в кладата на въглищър. Скръбно било да гледа човек как умира той е силен и безстрашен воин за угода на женска прищевка, погребан в нагорещената пръст. Една голяма мъртвешка глава, облечена празнично с човешки череп, извезан на гърба на кадифената и кратко дреха, отишла да присъства на обреда когато изгаряли трупа на някакъв покойник. И тя загинала, като се опитала да грабне малко огън. Един молец, от уния, които прояждат вълнените дрехи, решил да постъпи полно. Той бил виждал неведнъж как загиват негови сродници в огъня. Затова намислил да пропълзи отдолу към фитила на свеща, за да извади огъня отвътре. Свеща светела на един учен бонза, който се бил вдълбочил да изучава някаква стара книга. Изведнъж свеща запръщала и угаснала. Молецът загинал, а ученият запалил отново свеща и продължил четенето. Та загубили живота си тия, които отишли да молят за ръката на книгиня Гутаругиме. Тя искала от всички да и кратко донесат огън. И те се пръскали по площади и къща, по градове и села. Едни изгаряли от лампи или жарава, други – от големи свещи по будистките храмове, трети – задушени от дима на кандилници през статуите на боговете, четвърти – в селски огнища, пети – в бронзови мангали. Някои останали живи, но пък не успели да се здобият с огън. Тъй се случило с наопитните и прости момци, които не различавали пламъка от други неща, до някъде прилични нему. Едни се опитвали да добият огън от мъртвите риби или миди, лежащи на морския бряг и светещи с фосфорен блясък. Други се силяли да измъкнат пламък от гнилите трески в гората. Разбира се, ни един от тях не получил ръката на княгинята. За всичко това се научил Хитаро, млад княз, който управлявал друг народ от светулки, населяващ една подалечна част от императорската градина. Той е княз живеел също във великолепен дворец от Лотосов Цият, но сред друго езеро, още по-голямо. Княз Хитаро бил изгубил родителите си малко преди това, през време на един мор по светулките. Току-що бил поел в ръцете си управлението на царството. Като узнал за несполуките на десетките храбри мумци, и той решил да се опита щастието, много бил чувал за хубостта и миловидността на княгинята. Князът изпратил двама от най-знатните си царедворци с поръка да поискат ръката на княгинята Готаругиме и да отнесат подаръци за нея и за родителите и кратко. На княгинята той пратил скъпоценни платове и накити, на майка и кратко, царицата – разкошна купринена дреха, а на царя – меч в ножница от кожена кула, с изящна изработена златна дръжка. Пратениците били посрещнати с големи почести. Нагостили ги. Развели ги из двореца, но даровете не били прияти, понеже царят искал да изпълни желанието на княгинята, а да приеме даровете, би значило да се съгласи да сгоди дъщеря си за княза. Той заповядал да кажат на Хитаро, че му благодари за честа и го очаква сам да се яви за отговор. А отговорът ще бъде утвърдителен, добавил той, ако князът донесе огъня, който иска дъщеря ми. Княз Хитаро се явил още на другата вечер придружен от своята бляскава свита. Той бил пременен в разкошни блещукащи дрехи, сам носал оня огън, що искала княгинята. Още щом се видели, двамата се харесали един друг. Толкова се харесали, че засветили с още посилна светлина. След това княгинята Гутарогим приела прияла с радост подаръците. Царът и царицата също приели даровете, отредени за тях. Разбира се, и те са отблагодарили на годеника с еднакво ценни подаръци. Само годеницата не трябвало да подарява нищо преди сватбата. Настъпила сватбената вечер. Небето било ясно. Никакъв вятър не духъл. Звезди светели по небето, звезди светели по земята – Звезди светели и между небето и земята, навсякъде звезди. Цялото население от двете царства на светулките се събрало на сватбата. Всички носили факли, разположили се по дърветата, под цветята, по храстите, по листата на плаващите растения и по тръстиките. Дори мостовете и камъните били заети от любопитни зрители, а който не можел да си намери място на земята, летял във въздуха. Да погледне човек би си казал, че вижда море от златисто зеленика в пламък, което се люшка тържествено и размерно. Ала наоколо било тихо. Чувала се само песента на славеите и мъркането на штурците. Такава била сватбената музика. По едно време се показало сватбеното шествие на княгинята. Най-напред вървели най-главните управители на царя и на княза, придружени от многобройна свита. Сед двама по двама, според чина и положението на всеки го. Сетни и царят и двамата посланици на княза. После се показала и княгинята в носилка от бял лотосов лист. Момата била облечена в бляскава бяла премяна, както приляга на булка. Дълго свилено покривало падало от раменете и кратко. След носилката вървели слуги, носещи ковчег с миди, за да се свари от тях първата утринна супа след сватбата. Други носили подаръци за княза. Подир тях идала царицата, и тя на носилка, заобиколена от придворните дами и придружена от многобройни слуги. В пристъпила престъпила прага на двореца, дето живеел младоженецът, отведнъж пламнали многобройни клади и бъчви са смола, наредени от двете страни на главния вход. А в предната зала посрещнал сам Хитаро. Той е отвел в главния черток, дето е чекали сродниците от двете семейства. Започнали се свътбените обреди, а след това – огощението. То било толкова богато, весело и шумно, че и да иска човек, не може да го опише. Па и колкото да го описва, все ще забрави нещо много важно. Затова ми се струва, че е по-добре да не ви разказвам за него. На заранта на третия ден младоженците се отправили на гости у родителите на Готарогиме. В тяхна чест било отново наредено разкошно гощение с песни, танци и игри, а след това нововенчаните си заживели тихо, щастливо и спокойно. Тъй като Хио нямал син, той, според обичая на оная страна, осиновил своя зет и го направил наследник на престола и на царството си. Дълго живели Хитаро и Готарогиме. Народило им се многобройно потомство. Синовете, внуците и правноците, по техен пример, били много придирчиви и внимателни, когато идвало време да се женят или омъжват. И до ден днешен княгините от този славен и стар род искат от които желаят да се оженят за някой от тях, огън, за да изпитат решителността и обичта им. Защото пламъкът е знак на душевна светлина за благородния човек и показва не само неговата смелост, но и чистотата на сърцето му. Само честният носи пламък себе си и не се бой от него. А ония, които лъмтят за долни неща и чието мисли и желания са нечисти, биват изгарени от пламъка. Когато през някора хубава лят на вечер хората насядат в градината да вечерят и хиляди насекоми начина да се въртят на рояци около свещите и да падат опърлени, най-старият казва: Тия са тръгнали да търсят огън за да се оженят за княгиня Готаро. Помощта на богинята Китайска приказка Хотача не имал обичай, всяка заран, когато отива на училище, и всяка вечер, когато се връща, да се отбива в храма на богинята Кунам, който се намирал край пътя. Тай го била научила майка му, която почитала особено тая богиня. Тя била набожна жена и приучила сина си също на набожност. Бащата на хотачен бил преселник Еманджурец Едно. Служил като чиновник дълги години в града, чак до смъртта си. А той починал, още когато хубозел. Във времето, за което разказва приказката, Хубил вече на 15 години, майка му се грижала да му сгледа булка. Една вечер, по си, хотачен влязал в храма да се помоли. Неизлизан от храма, срещнал на двора ма Такава хубавица, каквато не бил виждал до тогава. Позагледал се той в нея, поклонил и кратко се и я е запитал. Мога ли да знам, коя си ти? Извини ме за любопитството. Аз съм син на покойния чиновник Чен и живея с майка си тук наблизо. Аз се казвам Линчо. Ние живеем в село Емияо. Мой баща е Бояджията пак. Като рекла това, усмихнала се. На момъка станало светло на душата. Приискало му се да каже още нещо. Какъвто си бил искрен и простодушен, запитал направо мамата, Кажи ми, Линчо, сгодена ли си за някого, или не си още? Линчо си изчервила. Засрамила се. Не, отвърнала. А ще ли се омъжиш за мене, ако те поискам? То е такава работа. Аз, аз не знам. И пак се изчервила, но тъй погледнала Хутачен, че той разбрал, тя няма да откаже. А когато се сбогували при вратите на храма, Линчо дори го посъветвала. Ей там живее Цуеначенк. Той е голям приятел на баща ми. Помоли го да отида да ти сватува. Хута се отишъл в къщи много радостен. Леко му било, сякаш върчал, наземи не стъпвал. Нещо му биело силно в гърдите, и майката се зарадвала не по-малко от сина си, че си е намерил невеста. Отишла при Цуена наченг, та се помолила да сватува на сина и кратко за момата. Отишъл Цуена наченг при Бояджията пак. Но той се оказал страшно упорит. Той бил беден, но златолюбив. Добре, казал, но искам мамъкът да ми наброи пари. Много пари. Колко, пак определил толкова голяма сума, че и самият Цуй си поклатил главата, па и Мандарин да поиска ти, няма да ти наброи толкова пари. Той почнал да предумва бояджията да намали цената. Казал му, че момъкът е и здрав, и хубавец, и добряк, и от стар род, и много учен, пае и по сърце на момата. Пак поотстъпил след тия увещания, но все пак поискал за момата голяма цена. Като се научил за това, Хутачен много се наскърбил. И за 10 години не ще събере той с майка си толкова пари. Нищо, синко, рекла майката. Не дай скърби. Да идем в храма на конем, да и кратко се помолим. Тогава всичко ще се нареди. Ти имаш Чичо, бащин ти брат. Той живее в съседния окръг Шантун и е много богат. За себе си аз не съм искала от него помощ никога, но ти би могъл да сториш това, за тебе не е срамно, братанец си му. Да се помолим на богинята, тя ще помогне всичко да се нареди. Стегнала майката си на си за път, за дълъг път. Много имало да се върви. Момъкът пътувал от една луна до друга, цял месец. Най-сет не стигнал, дето трябва. Намерил Чичо си болен, налегло. Старецът лежал изнемощал. Той приел братанеца си много любезно. Благодаря, рекал, момко, че дойде при мене, стария си и болен чичо. Аз съм богат, много слуги имам, но нямам сродници. Отдавна лежа, все повече и повече слабея, силите ми се не връщат. Майче няма и да оздравя вече. Погрижи се за мене в последните ми дни, пошатай ми. А пък ще ти завещая всичко, що имам. Минали много дни. Хута продължавал да живее у чичо си. Чичо му все слабел и слабел. Станал като сламка, а в това време дошли лоши известия от родния град на Хутачен. В Хонанския окръг се вдигнал бунт срещу еманджурците. Много хора били избити и изклани, жестоки били китайците бунтовници. Нахота се приискало да се отиде в къщи, да се погрижи за майка си, но нямало как да остави болния си Чичо, той берял душа. И наскоро умрял, тогава пък, нови главоболия, погребение, разправи и по наследството, уреждане на домакинството. Още много време минало, а бунтът се разпалвал все повече и повече. От Хонан преминал в съседните та Тачак и в Шантун. Хота не знаел вече, що да прави. И в родния си град не можел да се върне, всички пътища били пресечени. И там, дето бил, не можел да остане. Знае ли го, че попотекло е манджурец. Макар и да не бил нито военен, нито чиновник, имало отщо да се бои. Един ден хота се научил, че и в самия Шантун китайците почнали да колят те манжурци. Той взел колкото пари намерил в къщи и празнощта избягал от града. Прехвърлил се бежанецът далеч на север, дето живеели само е манджурци. Там било спокойно и тихо. Заселил се той в едно селце, купил си земя и се заловил за стопанство. Заживил хота в това село, но се мислял за майка си и за своята годеница. Веднъж пристигнала в селото от някъде си една бабичка, престаряла, без зъба. Плешива, гърбава, моля ви се, добри хора, съжалете се над мене. Голяма беда ме сполетя. Отдалече съм, чак от Китай. Но по кръв съм е Затова ме и изпъдиха китайците. Дойдох тук и си казах, е ще ми помогнат. А то никой чаша вода не ми дава. Идва ми да се продам някому рубиня. Но кой ли ще ме купи? Стара съм, не съм за нищо. Не ме бива да работя на нивета. Да ще някой да ме вземе за бабачка и да ме прибере, за един хляб ще му слугувам. Пари неща. Защо ми са пари? Какво ще ги правя? Никой ме и за бабачка не ще. Тежко ми и е горко. Бабата плаче, а хората и кратко се присмиват. Кой ще вземете я, гърбава бабичка, дори за бабачка? Хота е видял и си помислил. И аз съм изгнаник, като тази баба. Може и майка ми сега да се лута в изгнание някъде и да се моли на хората да приберат, за един хляб да им слугува. Съм самичък, живея аз тук. Ще прибера бабичката, да ми пере ризите. И за мене ще бъде добре, па и най-добро ще направя. Бабата се зарадвала. Че се намерил добър човек да прибере. Заживяла прихотечен. И толкова го обикнала, че се грижала за него като зароден син. И хота обикнал бабичката заради нейната доброта и грижи. Той се заглеждал често в нея и си мислел: Чудна работа. Старата я баба, лицето й кратко сбръчкано и почерняло като гъба, устата й кратко хлътнала, а все ми се струва че прилича на някого, когато съм виждал преди години. Само, че не мога да си спомня на кого прилича. Сякаш съм виждал едно време това лице младо, без бръчки. Но колкото и да си припомнял Хута, на кого му прилича бабата, все не можел да си спомни. Времето минавало. Хутачен постоянно мислял за родината си, за своята майка и за годеницата си Линчо. Веднъж бабата му казала «Стига си тъжил». Синко, стига си жалил. Ти копнеш по родна къща, но не можеш се върна там. Пай да речеш да се върнеш, кого ли ще намериш. Остава ти едно, тук да завъртиш дом. Няма, най-сетне, да умреш арген. Аз ще ти намеря булка. Ще се задомиш. Не, отвърнал хота, не ми трябва невеста, която не ми е по сърце. Послушай ме, синко. Рекла бабата: Ще ти намеря булка, която ще ти е по сърце. Дай ми пари да ти приготвя каквото трябва за сватбата. Остави на мене, аз да наредя всичко. За два дена бабичката приготвила всичко. На третия повикала свирачи. Всичко е готово, рекла. Ти, синко, запали свещи в фенерите, паседни, та чакай булката, а когато тя пристигне, вие, свирачи, а посрещнете с музика. Аз ще отида да доведа. Бабата излязла, а хота останал в къщи. Чудно му се виждало всичко. Чудно и незавярване. Дълго седял замислен. По едно време му се счуло, като че ли на двора някой плаче. Излязъл той с фенер, да види, кой е гледа, по дяволката седи ма и тихо плаче. Коя си ти? Защо плачеш? Аз съм стопанината я къща, можеш да ми кажеш истината. Още повече се разплакала мумата и рекла, Поглас те познавам, господине, че не си лош човек. Моля ти се, пусни ме да си вървя. Не дей ме кара да ти ставам жена. Всичко ще ти кажа, както си е, аз съм отдавна сгодена за мумък, когато обичам. Отдавна, още от онова време когато живеехме в Хонан. Моят годеник се казваше хотачен. Аз изгубих следите му, откак замина за Шантун и не се върна. Но още не съм изгубила надежда да го намеря. Съжали ме, господине, пусни ме. Хота извикал, като чул това. Линчо, мое линчо. Ти ли си? Аз съм хота, твоят годеник. И вдигнал фенера, да светне. Та тя да му види лицето. Но, както бил развълнуван, ръката му се разтреперила и спуснал фенера. Станало тъмно. Линчу не знаела, да повярва ли или не. Но престанала да плаче. Хота е отвел в къщи. Когато го видяла на светло, паднала на гърдите му и заплакала още посилно, той е път от радост. И хота заплакал с нея. А музиката засвирила сватбена песен. Музиката свирили, свири, а те плачат от радост, не могат да дойдат на себе си. И линчу със своя баща, Бояджията, били изпадени от китайците, и те били еманджурци. Търсили Хотачен, но не могли да го намерят. В Шантун никой не знаел къде се е дянал. Тръгнали на север, към земите на еманджурците и стигнали до тия места. Алай и манджурците не ги приели любезно, тъй като през време на дългия си живот в те се били съвсем покитайчили. В това време дошъл там един китаец-търговец. Видял той линчо и поискал да я купи рубиня. Казал търговецът на бащата, не е за тебе и за дъщеря ти тук. Ще се мъчите и ще страдате. Продай ми дъщеря си. Като жена ще я имам. Ще отведа в Китай. И тебе ще взема. Ще живеете при мене безопасно и охолно. Старецът се съгласил. Но те се наговорили с китаеца да извършат всичко скритом, от страх да не бие манжурците да узнаят, че един е манджурец продава дъщеря си. Та да заловят и китаеца, и него, па да ги накажат. Решено било да пратят линчо празнощта в къщата, дето бил отседнал китаецът, а бащата да дойде на другия ден сутринта. Линчо узнала за това чак вечерта, тя се разплакала и не искала да върви, но на я затворили в една количка и я подкарали към ная къща. Тък му били изминали половината път, срещнала ги една суха, гърбава бабичка, с която вървели четирима души с фенери и носили паланкин две. Бабата казала на мъжете, които придружавали Линчо. Моят господар ме прати да пресрещна момата и да отведа в къщи. Върнете колата, а моите хора ще отнесат момата на Паланкина по околен път, за да не разберат хората, що става. Линчо почнала да се противи отново, но и тоя пъта не чул никой, сложили я на сила в Паланкина и я понесли. Тя плакала през целия път и не запомнила, как се я внесли в двора и са оставили. Не видяла и къде се била изгубила бабичката. Чак когато заговорил с нея Хута, тя дошла на себе си. Цяла нощ си разказвали хота и Линчо за своите премеждия. И все се гледали един друг, не може ли да се нагледат. А музиката свирала, свирала, не спирала. Те отпразнували сватбата. На сутринта пратили при бащата на Линчо човек, да му каже да наотива при търговеца, а да дойде при дъщеря си и но гърбавата бабичка не се върнала. Нито я е чул някой, нито я е видял. Колкото и да е търсил Хота, не могъл да намери. И следите и кратко не могъл да хване. Хотачен бил щастлив. Само за едно му било мъка, че майка му не е при него. Много време минало. Една вечер Хота седял с жена си и тъста си. Някой потрупал на вратата, а после се чуло че нечи глас казва отвън. Най-после стигнахме. С Богом! Запомни, че коням винаги помага на уния, които и кратко се молят. На се сторило, че чува глас на гърбавата бабичка. Кой е там? Попитал той и отворил вратата. Гледа, на прага стои майка му. Остаряла, погрозняла от мъки и старост. Но той я познал изведнъж. И майка му го познала. От радост и двамата не можели да кажат дума. Голяма била радостта на всички къщи. Па и как да не се радват! Синът не вярвал, че ще види вече майка си, па и тя го смятала за умрял или убит, а ето че се наочаквано срещнали. От радост и мидало и да се смеят, и да плачат. Като си починала от дългия път, Майката на Хота разказала как стигнала до селото, дето живеел сина ти кратко. Когато китайците почнали да избиват и измъчват еманджурците в Хонан, тя избягала в Шантун. Мисляла, че ще намери там сина си. Но не го намерила. А китайците и там избивали еманджурците. Последните били принудени да бягат надалеко, дето им видят очите. Не ги търпели ни в градовете. Ни по селата. Жената избягала с други жени в планината. Много мъки преживяла, глад, студ, болести. И то, защо? Заради насилията на еманджурските войводи, които притеснявали преди това народа, но пък и китайците, като се вдигнали срещу тях, не знаели що е милост и жалост, когато срещнат. Убивали. Такава злоба кипяла в душите им че не оставили бежанците на Мира и в планините. И там нахълтали озварените китайци. Заобиколили мястото, дето се били скрили еманджурците. Всички се разбягали, кой дето му видят очите. Бабата избягала в една гъста гора. През пънове, Данери и Трапища успяла най сетне да излезе на пътя. Тогава станало нещо чудно, просто да видиш и да не повярваш. Гледа жената, край пътя стои оседлан кон, а до него седи на едно пънче гърбава бабичка. Тая бабичка и кратко казала: Виждам те, Стринке, че си съсипана от умора. Моят кон е як и силен, и двете ни ще носи. Ему се яхни, качи се и двете на коня? Бабичката го подкарала и той препуснал. Толкова силно полетял, че се не виждало. Що има край пътя. И дървета, и бърда, и планини, и потоци, и реки. Всичко се мържаляло, бързо бягало, стъпяло се. Като че ли всичко става на сън, а не наяве. Стигнали до морето. Какво голямо море! Край няма. А конят дори сухо не трепнал. Полетял право през морето. Като вятър. Просто, да се чудиш, скочил веднъж и преминал морето, дори си не наквасил и копитата. А после препуснал по белите планини. Станало студено, много студено. Затичал се тогава конят още побързо и се озовал в хотаченовия двор. Гърбавата бъбичка слезла, па помогнала и на жената да слезе. Потопала коня по бедрото и той се превърнал на златист вълк. След това бабата почукала на вратата, яхнала се на вълка и рекла, «Хайде сега, с Богом! Запомни, че конян помага на всички, които и кратко се молят», и се изгубила. Так му тогава хота отворил вратата и слушал синът майчиния си разказ. И разбрал, че тая бабичка, която довела при него отсред пътя Линчо, и оная, която е качила на коня си майка му. За да доведе до двора му, е същата, която той бил прибрал да му гледа къщата. И чак тогава си спомнил той, чие лице му е напомняло лицето на бабичката. Ясно си спомнил той, че той лицето на златната статуя на богинята Коням, фоня храм край пътя, дето той отивал, още като дете, да се моли. Едно е манджури, тунгуско манджурски народ, населяващ предимно североизточен Китай, областта Манджурия. Белелакор Две паланкин, покрита носилка. Белелакор Жабоци пътешественици Японска приказка Столичният град Киот живеело едно време благородно жабешко семейство, което се ползвало с голяма почет. Главата на семейството, господин Кавацо, живеел в един кладенец в задния двор на императорския дворец и за това имал пълно право да се смята за придворен. И той, Па и особено жена му се гордеели много с тея висока чест. Не е малко нещо да си придворен, та макар и придворен жабок. В богатия крайморски град Осака живеело второ жабешко семейство, същото и дълбоко уважавано от своите съседи. Ако господин Кавато минавал за близък до особата на императора, вторият джабок, господин Каеро от осака, можел пък да се похвали, че е много близък до духовенството. Понеже живеел в Лутосовото езеро, сред горичката на Тенноджи, стария, прочут и много почитан храм на Небесния цар. Искам да ви разкажа нещо за тия две знаменити жабешки семейства. Почтеният Кавадо от Киото много често чувал да подиграват хората, като ги сравняват, разбира се, съвсем несправедливо с жабите. Седи си като жабок в кладенец. Или... Жабата в блатото не знае нищо за голямото море, тия думи много го я досвали. Ето, че веднъж решил да предприеме пътешествие до морето, та да запуши устата на лошите хора. Той казал за своето намерение на жена си, но госпожа Кавацо никак не одобрила решението му. Ти си просто смешен, рекла тя. Защо ли ти е да пътуваш? Да не мислиш, че е лесна работа? Мигар не си слушал. Че конете се оплакват все от пътуване? Опасно е. Не си ли чувал, че по време на път на Тогова се случило това, но Ногова, онова? Защо ти е да се излагаш на опасности? Ти не разбираш, казал Жабокът, аз искам да видя морето. Не ми е за самото море, а ми за лошата пословица. Защо най-после да ни излиза лошо име? Нека всички разберат, че и жъбите знаят да пътуват. Еме, чуй ти какво ще ти кажа. Не ти трябва пътуване. Ще видиш, че морето не е наполовина дълбоко колкото нашето блато. Пай какво ще видиш там? Вода, много вода и нищо друго. И тя продължавала да го придумва, като му предричала всякакви нещастия. Приказвала, приказвала, приказвала... Докле най-сетне Кавац кипнал и кратко креснал да мълчи. Тогава тя млъкнала и със гняв почнала да готви мъжа си за път. Най-после дошъл часът за раздяла. Кавачо облякал своята пътнишка дреха, нещо като наметало от памук, преметнато на гърба, за да не му пречи при вървежа, и завързал яко сламените си сандали. На бъдрото му висели два меча, както и приляга на болярин. Не забравил той и сребърната лула, пъхната в хубав кълъв. Тя висела заедно с кисията за тютюн, прикрепена за пояса с копринен канъп и тока от слонова кост. Освен това от пояса стърчало ветрилото, без което не се тръгва в Япония на път. Но придворният джабок си носил и раница от бамбукова мрежа. В нея се намирала празничната му премяна, широки панталони, дълга долна дреха с копринен пояс къса горна дрежка от тънък свилен плат с звезен герб, бели памучни чорапи и лачени обувки. Найот горе бил сгънат плащат за дъжд от платно, потопено във восък. Около врата си на намотал купринена кърпа, към която била привързана кошница с припаси и лакирано сандъче, там имало ловарен рис, баница с риба, стъкло с оризово питие, чайниче и чаша от порцелан, както и котленце за гореща вода, без която не става чай. Когато всичко било вече готово, кавато се сбогувал с жена си. Скръбна била раздялата на тия съпрузи, които много са обичали един друг. Мъжът обещал на жена си, че ще се спира при всеки храм да се помолва за нея, а и тя му обещала, че от своя страна не ще изпусна ден да не се помоли за благополучното му връщане и постоянно ще говори за него със своите слуги и слугини, както и със съседките си. Най-подир всичко, каквото имали да си кажат, било казано. Съпрузите се прегърнали нежно още веднъж и кавачо тръгнал на път. Като изминал двора, той излязал на главната улица, дето имало голяма навалица. Хората се блъскали, едни отивали насам, други нататък. Като всеки жабок, който е живял до тогава в кладенец, кавачо се забъркал. Той подскачалто наляво. То надясно един горитне, друго го настъпи. най сетно успял да се добере до една тясна пряка уличка, дето нямало голямо движение. Тогава благородният джабок се отдъхнал и се поспрял да прокълне невъзпитаната тълпа, която пречи на знатните пътници, навярно от завист. Като се отпочинал, той тръгнал право по пътя от Киото към Осака. А в града Осака живеел, в езерото на храмата Ноджи, Доволно и честито почтеният Кайро със своето многобройно потомство. Кайро бил твърде набожен и учен господин, запознат с въпросите за Бога и за света. Жреците често се разхождали по брега на езерото, най-вече когато то се украсявало с бели и червени кавозлатисти лотосови цветове, и се препирали за богословски работи. Пели свещени песни, четели страници от църковни книги, толкова много неща бил чул и научил от тях Кайро че накрая почнал да смята и себе си за голям богослов и философ. Макар че, да ви кажа правото, от тия неща той разбирал много малко. Веднъж, когато жабокът се печел на слънце жена си и децата си, излегнали се на широко лотосов минали два маиноци, които се разговаряли за научни работи. Ученолюбивият Кайеру, както винаги, се вслушвал внимателно в разговора. Макар че не разбрал кой знае колко, той чул и запомнил някои думи, които го поразили. Жабата ще си остане винаги жаба, казал единият инок, а другият прибавил, Нотинята ще се превърне на лотосов цвят. Скоро беседващите се отдалечили, но жабокът не забравил тия изречения. Той поклатил глава и потънал в дълбок размисъл. Спокойствието му изветряло. Какво значат тия тайнствени думи? Се запитал той. Защо жабата да се остане за завинаги жаба, а тинята да се превърне в лотосов цвят? Очевидно хората мислят, че жабата не е способна да се стреми към нещо по-високо, а тинята, като се всмуча от лотосовото стъбло, се издига нагоре и става на цвят. Но защо пък и жабата да не търси нещо по-добро? Това е възможно, струва ми се, само че трябва да се почне още от младини. Наистина. И аз не съм си губил времето на празно, много неща научих, макар че почнах да се просвещавам чак на зряла възраст. Но за децата ми би било полезно, ако почнаха още от сега да се учат. Пословицата казва, и лъвът праща своето лъвче в долината, ще пратя най-големия си синги Китаро да пътува. Ще му поръчам да отиде в Киото, оня голям град, за който всички говорят, че бил огнище на науката. Справо казват хората, възпитанието е по-важно от благородното потекло. В Киото синът ми ще се научи да се държи в общество, както приляга на особа от нашия род. Изумрудът и кристалът блясват чак когато ги излъскат. Гласи мъдрото изречение, изказано от непомня кой философ. След това дълъг размисъл, Каеро обявил на семейството си своето решение. Че като почнали едни плачове и викове, Майкът и сестрите заридали безутешно при мисълта, че ще се разделят с галения първенец. Само по-малките братя завиждали на Гикитаро и им се искало да тръгнат с него. Но бащата не давал. «Вие ще пътувате, когато поръстете», им казал той. Що се отнася до самия пътешественик, не му било тежко. Никак не му се искало да заминава. На драго сърце би се останал в къщи, ако го питаха. Ала заповедта на баща му била строга и той не смел да откаже. След като всичко било готово за път, бащата изпроводил сина си до кръстопътя, дето му дал всички потребни опътвания и бащински съвети. Сбогували се, Кайеро се върнал в езерото, а ги се запътил към Киото. И тъй се случило, че двамата пътешественици, като тръгнали от домовете си в едно и също време, се срещнали на половината път между Киото и Осака. На бърдото при Гашимото, отдето се открива много хубава гледка, виждат се и двата града. Двата жабока се поздравили, както японският обичай, паднали на колене, опрели се на китките си. Навели си главите до земи и се изгледали изпитателно един други го със своите големи ококорени очи. очи. не всеки си казал името, па се спрели и заговорили за времето, за хубавата гледка, за прашния път и за мъчнотиите на пътуването. От дума на дума те се разбъбрали доста и решили да се отпочинат заедно на бърдото. Седнали под сянката на голям лист от подбел, извадили от кошниците хранителните си припаси, сварили чай и почнали да закусват. При това, както го изисква изтънченото възпитание, всеки хвалял ястията на другия, казвал, че пръв път яде такива вкусни неща, и се извинявал за скромността и лошото приготовление на своите припаси. Когато пили чай и пошели лула, те още повече се сближавали. Разказали си един другиму за своите семейства, както и за целта на пътуването. Да си призная, забелязал почтеният кавъцо, аз не обичам кой знае колко пътуванията. Право да си кажа, пътувам за пръв път и това не ми се вижда много приятно. Свикнал съм, скъпи приятелю, на домашни удобства. Няма ли ги, не ми е добре. Никак не ми е добре да ти кажа, изглежда, че съм вече стар за такива работи, за пътуване си искат по-млади нозе. Дори като седя тук, идва ми на ум да се откажа от всякакво по-нататъчно пътуване и да разгледам усака от това бърдо. Струва ми се, че и в града да отида, не ще видя нещо повече. Имате право, рекал ги Китаро, имате право. Пълно право имате. И мене ми твърда умръзна това пътешествие, защо да лъжа? Доста ще бъде и аз да разгледам от тук Киото. Така и сторили. И двата жабука се изправили на задните си крака. Почтеният кавадзо от Киото се обърнал гърбом към Киото, а младият ги китаро от осака, гърбом към осака. И двамата се загледали с око корени очи надалеко. Но тъй като жабите нямат ши и очите им са разположени на отпред на главата, а на задната страна, като си изправили, пътешествениците могли да видят само това, което е зад тях, отдето били дошли. Накрая Кавацо, гледайки пред себе си Киото и река Йодо с нейните притоци, които той вземал за усака с морето, казал очудено. И това било вашето прехвалено море. То не е по-голямо от нашето блато. Чудно как хората преувеличават. Наистина и аз почвам да мисля, че изобщо не съществува никакво море. Права беше моята жена, като настояваше да не тръгвам на път. Гикитаро по същата причина, като гледал само осака, а е мислял за столицата, също така изказал своето разочарование. Чудно как много се е излъгал мъдрият ни баща. Виж, че Киото не бил по-голям от нашата осака. Никъде не виждам прославените храмови дворци, всички къщи приличат на нашенските. И на двамата им домъчняло за дома, та за това не приказвали дълго, а ми си пожелали лек пъти тръгнали, откъдето са дошли, кавача се върнал в своето блато при кеото. Гикитаров канала край Осака. Всеки разказало дома, че двата града си приличали един на друг като две зърно рис, а кавацо, за велика радост на жена си, прибавил че море изобщо не съществува. Затова и до сега е останала поговорката. Жабата в блатото не знае какво е море. Издание Автор Николай Райнова Заглавие Източни приказки Издател Стоян Атанасов Град на издателя София Година на издаване 1932 Тип Сборник Приказки Националност Българска Печатница Херман Поле, София. Адрес в Библиуман. HTTP с двоеточие двойна наклонена черта biblumen.сечетенке.info наклонена черта букс наклонена черта 5051. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници. HTTP двоеточие двойна наклонена черта сечетенке.info